Evo, preki da mi ja neku baš mnogo izvini. Pa ne, evo, ovaj šomir. Da sam to hteo da sinoć smo pričali oko toga i poslao si mi onaj neki prevod, je tako? Pa evo, možeš pogledati sad na Pirate Padu šta je od toga svega nastalo. Evo, ani sam poslao pa malo, eto da pogledaj i ti pročitaj to. Hoću bih da čujem i tvoje mišljenje. Ovo sam, ovo sam ja pravio. Pa nisi sve, pa nisi. Da onaj početak, a ovo posle... Dobro, da... dobro, šalim, upoznat se sve tim, to je otprilike šta je koordinator. Znači, to je nešto što, što moramo da usvojimo, moramo da razmišljamo o tome i da se manemo više ega i, i egomanijačenja i da počnemo konstruktivno da realizujemo projekte, aktivnosti, akcije kako bi nešto uradili od sve ove priče ali onda ajde, ako, ako se stvarno ovo usvoji da, da se to shvati ozbiljno i mislim da se onda toga držimo da se ne bi opet de dešavale ove stvari evo, koje su nam se desile da onda stvarno bude način komunikacije onakav ka kako se dogovorimo a ne svako da radi ne znam to bih ja volio da znam, ja sam to pitosne i žudali ima neku informaciju ali ne, očigledno je nestao propa u zemlju, nema ga On je pre neki pa dan izjavio da je nešto do kraja dok se ne, ne pojavi uh, film na, na internetu. Pri tome sam ja sinoć serena ispravljala tipu i i ovaj, slavate neke ispravke koliko smo mogli da pošeljamo. On nije nedostupan prethodna tri dana, se nisam uh, nekako proslao. Ana, da li je on uh, odredio komu je subkoordinator? Nemam pojma šta si napitao, nisam te čuo. Reko da li je Milan rekao? Ko je subkoordinator? Ko preuzima njegove dužnosti u slučaju Milanovog odsustva? Ne, meni nikada. E, to je još jedan problem. Kako je to moguće? Da nemaš koordinatora čeptera? Koga menja? Šta se dešava? Pa, pa, Srki, deša? izvini. Nije on kriv zbog toga, mi smo zbog toga krivati. A bi da. Pa, <laughs> da nemoj, ja, kažem, ja, kažem, ja krivca, meni ne treba krivac. Ja samo postavljam pitanje zašto to nismo uradili. Šta se dešava u slučaju kad nemaš koordinatora? Pa upravo smo, evo ovo, ovaj dokument koji si stavio online je e, nešto gde možemo da na neki način evaluiramo ono šta se radilo i šta se dešavalo. O pitanju toga, mislim, meni je potpuno nejasno da nam koordinator čaptera, čeptera bude apsolutno offline, kompletno od 15. od kada je krenula projekcija. Znači, očigledno, i pošto ga izabnem, da se pojavila možda ne zainteresovanost. I moj predlog je da diskutujemo o tome, jer vam je potreban koordinator, čeptera, da se razumemo. Ništa, ajde ljudi, nema veze što on nije tu u njegovom odsustvu. Ajde, koja je zamena za Milana kad njega nema? Milana je apsolutno nezamenljiv. Molim, šta? Čarim se, kažemo, ovde nezamenljivije, jel ima neko ko želi to da radi? Ana, ja mislim da bi ti bilo savršeno za to. Ja se uopšte ne, uopšte možda, ne, ne, ne. već ima obavezu sa lingvistik timom, ne znam, možda grešim, Ana, ako misliš da su... Ana, ne, ne ja sam, ja sam, ne, ja sam u lingvističkom timu i tu nameravam da ostanem i vrlo sam intenzivno u nekim obukama o korišćenju alato jezičkog tima i radim na tom SRM, ne spavam uglavnom uopšte i ne, uopšte, ne, nisam, nisam u mogućnosti da radim dva poslata. Ja mislim, srđena, na primer, da bi ti bi bio super koordinator. Ja pa si u Novom Sadu, ja odnosno u Ljubljani. Pozdrav, faktor, to nam je novi član jezičkog tima. Zdravo su ime. Ja. ja stvarno ne mogu uopšte da se preuzimiti u te stvari, ali pozdrav, i... kapiram da, da... ako god od vas ne, da, da. želi, ja ću da podržim skroz. to funkcioniša, da ne imamo tu zastoje. Ne sve ono sebi da zove. Milan je više puta nudio svoju tu, ako neko drugi hoće, to da radi neka izvodi. Dakle, to su njegove reči. Više puta. Samo, ali ajde, sad realno, u kojim situacijama i kako je on to izgovarao? Mislim da se ne lažemo, tako je to bilo. E, drugari, jel' mogu ja jedan predlog, izviniti? Znaš mi je sad cimo Hajde da vidimo šta su to obaveze koordinatora chaptera u Srbiji i da jednostavno, možda to Sama, je nekao, ovu pirate padu, je tako. A da, eto ti obaveza i zadaci koordinatora. Ništa više, to je to. Sup. Može neko da radi. Može neko da bude subkoordinator koordinator. Ja. ja ne vidim e, listu stvari koje koordinator treba da radi, može neko da mu pošalju link. Evo ti u chatu, Ljudi, ako nema dovoljni ljudi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 od team speaku i još četvorica nikdo Pa dobro, da, mislim ima brojno stanje. Ako se niko ovako, 2, 1, 3, 3, 3 nudi, da do trenutke kada se neko drugi ili već šta prijavi za to da on može da preuzi tu funkciju. Evo, dođu van. E, da, čekajte sad ovo bilo važno. Ajde, dođu bojena odvolto on nudi da u vizin auto lasting point uđao na polinom na tela ko timom kojim radimo samo predaju neke koordinate i da na portal dela dimo kod mnogo da bude koordinate ukoliko da nešto da staro urednika znači to je prošao i to je što mi je da možete stići da kažete što ćute i što da Napred glede, da si skriti kod nekakle dalje. Ne ma nema nikakvih problema ljudi, ja kažem, ko, ko osjeća potrebu za tako nečin i ko misli da da može i, i želi to samo napred, ima podršku. <tupraveno> Zajednje. <laughs> Prvo nima vremena, da pošto je je samo ne. da se to uradi, da se to završi, da tu ne škripi, da to ide dalje. A ko radi i da li će se to menjati na, na svakih mesec dana, na svakih 3 meseca, mislim, to je totalno jedna nebitna priča. Bitno je samo da da taj zupčanik okreće i da se ne lome zupci. Ništa više. Sve mora da ide ko podmazano. Nije do problemu. Rekao pa, sam, kako iskustite što se tiče gaođe, nema, nema. A ja koji se učinu, učinu, učinu, učinu, učinu, učinu, učinu, učinu. Dojan kaže da nema vremena za to. Može da, da, može da bi vremena, mogao rešt, da pomogne, ali nema vremena za to. Rešt, može. može da bude deo ekipe, naravno, ali nema, ne može da bude upravozneta da pođe ne bade. Pa okej, okay, da, naravno, svi smo mi to, svi, svi mi dajemo jedni drugim podršku i svi smo deo ekipe, ali... Da, nama, nama treba sad konkretno Peđave no. što... se. Peđave se. Ne, ne, izvinjavam se ništa. Jel tražite koordinatora u Beogradu ili u Novom Sadu gde Beograd poželja, preposledan, ili da? Ne, nije bitno. Ne, nije bitno. Možemo koordinatore na neku. Čekaj. A bilo bi dovoljno da bude iz, da iz Beograda, pošto eto recimo problem sa slanjem je bio zato što nije koordinator iz Beograda. Та је било босева за своје. За тебе се добри идеје губе. Значи, губију. Губију на дорацаване, зато што губију. Лиди који не капирају идеју, не подржавају тоа. Може да постоје, кој се притеће, каже, ево да ви дојето срадија. Може да је најукуцињују се причи. И он има да јаје посло. Što znači da se ospobodi poslova, što znači da ekipa da da da da da radi za njega, on treba da sve to drži na okupu. Ozumeš. Znači da se ne radi on fizikalije, da se njega uvelje fizikalije nego da odumeš rada i koordinirano. Ali to zapeva neke analize što je to, to je poslova. Što sam se radio? Moročavio se da ljudi da se, radi, da se svik, ne svi kaže on je stručan za to i da pa podržamo, znači, svakor svoju oblast presera. Mi smo inovativni team, tehnički, znači, dajemo svoje projekte. Imamo svoje projekte, imamo tredjeznotlastan mesta, to I onda vidimo šta ćemo, znači, mojci da gudamo, popojemo da project management. Meni je ovo znači, ja sve sem dobro da zrušavamo posto, znači ovo što sam ja to u organizaciju, Znači, ono što če te, ga se vi da se spadža i nešto posledi nekje, da će se spaditi, večno to stadi smeni, ko ni je dobro je ok, da se kaze čovjeku i da se dostredi. Tako da se spadim radim. Zdobreš nešto je, da je vajda, ja sam reklam, um, on da ne vajda, a čovjeka ne vajda. Ko je napravio? Ja mi samo jedan nešto da da, mislim trenutnost, trenutno stanje je neorganizovano potpuno. Prvo moramo da vidimo šta su nam prioriteti. Lako će koordinator da koordinira ako zna šta treba da koordinira. Mi, mi nismo postavili prioritete, nismo artikuli prioritete okvir od mjesec dana, nismo postavili prioritete okvir za 3 mjeseca, znači za pola, znači šta su nam prioriteti, šta treba da radimo. Mislim da je to jako bitno da se izlistaju takve stvari. Koordinatorstvo se podrazumijeva, mislim to mogu da se da se uradi, ali ta ta osoba mislim ne to da mora da da funkcioniše na osnovu nekih ideja, predloga, aktivnosti u nekom narodnom periodu. Ni to nemamo. A približava se D-day i mislim da treba da možemo tu da se da boramo u stvari, ne možemo tu da se organizujemo na tom polju i da predvidimo šta će da se dešava i Paralelno s tim da se radi ljudi uh, rekrutacija, znači moram tako da se izrazi. Jer ljudi žele da učestvuju u ovome, imaju ideja, kreativni su, ali ne znaju kako da pristupe tome. I jednostavno moramo da se, pre... da se prezentujem. To je i razlog zbog čega se ovo večara si dešavalo u govorinu. Znači da negde postoji mesto da se nalje kukaju. Pa Miloše, ja sam mislio da, da svi... Uh... Članovi koji su aktivni, da kažem, e, shvataju ozbiljnost situacije u kojoj se mi sada nalazimo. E, ZD, evo ga, tu je, nema vremena, gde su svi nestali sad, pa treba da se nastavi sa radom. Mislim, okej, okay, ja sam toga i plašao i svima sam rekao da ne dozvolimo da popusti e, posle premijere euforija i, i, i ta elans kojim smo sve to krenuli mi moramo sada da nastavimo u smislu svi svi shvataju da je sad ozbiljno da da da treba sad najviše i udariti ovaj na na stranu da kažem propagande i guranja napred cele priče pokreta mislim o čemu pričamo dalje. Mi sad treba da grizemo. Naravno, naravno sržine samo evo mi to smo danas i uradili. To je, to je taj logički nastavak cele priče. Film je prošao Uh, Sada je trenutak da ti ljudi koji su pogledali film znaju gde mogu da pokucaju, da znaju uh, kome da se obrate, da ponude svoje učešće u, u, u poljima koje njima najviše odgovaraju. Mi to sad, danas smo to uradili, to je da se, kako... Predlog šta možemo, u naredni, u Beogradu se svake nedelje u 5 sati u ilegali dešava mal ten sastavno, koji je koncipiran tako što se prezentuje deo filma ili neko, nekog dokumentarca i nakon toga ide diskusija, ljudi se okupljuju. I... Ne, mora da bude taj. Razumet? Ne, mi pričamo o taj. Ne, to bi se da... Uh, treba nam, kao prvo, treba nam alat da bi radili. Znači, ovde gde smo zapali sa, sa koordinisanjem celog čettera i uh, sa osne, znači Milan, tu koji sad nema ga ovde, glupo je da pričam o, o tome, ali ovaj smo prvo oko sajta koji nam je osnovno sredstvo za rad, znači to nam je alat preko koga ćemo raditi promociju, sačekivanje novih člana, objašnjavanje o čemu se radi, ostalo je relativno nedovršen. Ne znamo ko radi administraciju tu na sajtu, ko je zadužen da sačekate člana, ako nivan više ne dolazi ovde, ako, ko će sređivati taj sajt, ko će ga doraditi, ko će okačiti nove informacije na njega, znači bitno da je ne samo ko će da bude koordinator čeptera, nego ko će preuzeti sređivanje tog sajta. Da li će se praviti novi sajt, ovo će se Milan i dalje angažovati na, na doradi e, tog sajta. Trenutno dolaze ljudi tamo, bazaju po forumu, ne znaju kome da se objaše, ostavljaju neke postove, niko im ne odgovara ili im odgovori nešto kratko e, relativno je mrtvo. Znači to nam treba nam, a da dogovorim večera sajde e, za koordinatora uh, čettera, u principu koordinator treba samo da povezuje timove, timovi su ti koji treba da daju ideje i za zide i za dalje promocije za communication team i sve ostalo a koordinator treba samo da skupi sve te informacije i da da nekom drugom ko će to da okači na neki deo sajta gde će biti vesti, gde će biti projekti, gde će biti dalje i eventualno da koordinira sa globalnim pokretom, znači sa Peterom i s da kaže ako ima nešto novo, ako treba da se radi uh, treba nam najboljšće Pitni sad uh, alat, znači gde ćemo sve te ideje za zidej, za projekte, za projekcije i ovo ostalo da se nađe na jedno mesto. Ja nisam imao pojma da je danas zakazan sastanak za 7 sati. Uh, imam i Google grupu, imam i sajt i ovo sve ostalo, nikome ništa nije ob obavestio da ima to. Znači trebamo jedno mesto gde možemo svi doći da nađemo informacije pri najbitnijem znači najbitnije je naći čovjeka koji će da bude koordinator i znači neko ko će da administrira taj sajt i da, da te podatke malo organizuje da objašnjava ljudima da bude na jednom mjestu ne neko dobije informacije preko Skype-a, ovaj dobio preko Google grupe, ovaj treći dobija preko Facebook grupe na tin speak ko svati svati rasulili smo se i zato nam se ovo tako ide, nemamo nikakvu komunikaciju jedne izmeću drugih pa zato uh -huh. osmeje rade to se ne bi trebalo ako ako pričamo o nečemu što bi trebalo ne bi trebalo i mi sad o tome pričamo to bi trebao tim da bude određen ko se bavi sajtom i kraj priče ne nema to šta zato i pravimo sve celov u priču da bi da bi raspetljali taj čvorko ina smuči već koliko dugo jer svi svi svi rade sve svi hoće da su svuda svi hoće da na nešto utiču to, to mora da prestane Mislim, jedno je dati predloge i konstruktivno e, raspravljati o nečemu A drugo je bla bla truć, bla bla truć Gubimo vreme, pričamo o nevažnim stvarima Umesto imamo tim, imamo ljude koji treba to da rade I umesto da se bave time, oni gube energiju i vremena na neke nepotrebne stvari Gde je taj Milan sad? Milan jeste koordinator čeptera Ja se to njemo na startu i rekao da se ne bi izgubio u... u U, u svoj toj gunguli frci upravo mu se to i desilo Puko je, ne može Jednostavno, ne može. on je treba bude koordinator čeptera da izvršava ove zadatke koje se tiču lično njegove pozicije i eventualno da vodi račun o tom sajtu. Zapustio je sajt jer nije mogao o uh, njemu da brine zbog drugih obave za kojih se prihvatio bespotrebno. Zašto? Zato što nije jednostavno zbog svog neiskustva mladije uh, nije znao da rasporedi taj posao na, na ljude oko njega. I to je to, upravo se to i desilo i upozoravali smo ga i Mihajlo koji sad nije tu i ja, pričali smo s njim, upravo su na to skretali pažnju i eto, ipak se to i desi, mislim. Preuzove previše obaveze na sebe. Isto tako imamo ovaj, i samo da, da, da hoću da kažem da je Mihajlo u jednom trenutku odreagovalo na promenu imena pokreta i o tome isto bi možda mogli da, da, da pričamo. Mislim, zvanično promenjenje moglo, predstavljamo se drugačijim imenom. Nismo više, nismo više udruženje građaja, što mislim da je napravljena neka greška. Ne, ne, to ne može tako, to znao i Milan, rekao sam mu, ne može on to da menja kad ti je eh, zvanično registrovano udruženje pokret u duhovu vremena. Mislim, To je to. On kaže da smo mi na ovom sastanku jednom od ovih sastanaka prošli kroz to i da, da je zaključeno određena stvar koju on sad primenjuje. Ne znam gde je, zapis, gde je zapisa tog sastanka, hoću da ga vidim ili snimak sastanka, hoću da poslušam, nema problema, nek mi neko daj info. Mislim da smo na tom sastanku četovali. Mislim da nije Mila, nije imao mikrofon, ne znam koji bili su. Šal mi je si bio sastanku? kad je pričano o promjeni njena? Nisam nisam i od reaklov ja sigurno ja sam... ja nisam. Ja nešto ne sećam, mislim, bistrovi je možda... Sveđa ti si bio, ja sam bila, ja isto ne sećam tačno šta je. Uvod, vidi se tu na je na tome da, je, ovo, pošto se povala diskusija koliko se sećamo o imenu, Ostalo je nedoračeno, pokret je registrovan kao pravno lice, da kažem, ili kao udruženje građana ili ne zem i ja, je već registrovan. Ako bi se menjalo, moralo bi da se registruje drugačije, sad to niko ne radi, da li, imamo, da li nam je u cilju zbog naziva u imena da se sad radi novo, da onda bi to stvarilo još još više problema, nepotrebni, bez obzira kako se zove, možda se zove onako, a da u, u podnasljivu imamo krupniji novi naziv sve jednom je, znači on registrovani. Da Bilen govore i potrebno je da definišemo neke osnovne pojmove i da se toga dražimo, jer je to je. Linguistički tim je postavio pitanje eh, tog imena i onda smo krenuli da raspunemo na tu temu i mi je uopšte ne znam Ana, je li ti... A ja nisam sigurno šta je tako što je zaključeno, u svakom slučaju vidim da je logo promenjen i znam da je promenjen na osnovu toga što smo se mi na tom zastavku nešto dogovorili. Mislim, čemu menjati kad jasno stoji u statutu naziv je pokret u duhu vremena pa onda na engleskom kao deo globalnog pokreta, The Zeitgeist Movement. Tako da Uh, ti ne možeš više u državi Srbiji registrovati ni jedno društvo, ni jedan pokret, niti bilo šta što sadrži ime Zeitgeist ili duh vremena, ili bilo šta tako. Jer smo mi registrovani i to je to. Nemo šta, okay. šta tu da za filozofiju i gubiti bez veze. Opet, opet blabla, trućamo bez veze. Ba dobro, ali pazi, bilo je pokrenuto to pitanje na lingvističkoj grupi i mi smo ga postavili drugim ljudima, i evo sad kad mi ti objašnje vaš sad mi delo vrlo logično da to ne treba da radimo, ali tada na tom sastanku, kad je pokrenuta ta tema, doneta je takva neka odluka, ja zaista ne znam zašto, nisam bila jedina na tom sastanku, bilo je ljudi, ja sam, ne znam koji je datum bio, ali to možemo, preslušamo sve stare, pa da vidimo. Ma nije bitno uopšte Nije bitno uopšte, a, a, a, možemo se zvati ovako ili onako, znači pokret je registruan kao pokret u duhu vremena, the diegless movement, i nema potrebe sad zbog nekih sitnica, da li se nekom svidi ne svidi da gubimo vreme i da se ulozimo u sukobe, da se to sklanja, da se pravi nešto, da uopšte nebitno i da imamo dalje. A... Bravo, bravo, ja mislim da treba završiti priču na tu temu, biti konstruktivni i završiti. Samo završiti, jer to je to. Nego šta ćemo sa ovim, <gledan> uh, stvarima koje treba da radimo, izvini Snovajte. Uh, uh, Hajdete da vidimo, ljudi, stvarno uh, koje su naše predstojeće aktivnosti. Film je gotov, slede nam projekcije, da to bude neka vrsta plana danjih aktivnosti. Pa, Sve malo, mogu li jasniti? Miloše, kako ćeš radit bilo koju stvar ako ne znaš niko pije, ko plaća? Sad, može se radit male grupice, Sa u Beogradu su ljudi malo bolje organizirani pa će oni sad tamo interno radit na svoju ruku, ja se s time ne slažem. Dok nema strukture, dok, dok, dok, dok se ne ko niko pije, niko plaća, sve je bez veze, sve u zalud. Ako će, ako će jedan mesec gledat tzm.org, a sledeći put će ti isti ljudi gledat uh, pokret u duhu vremena, Mi vam kočeva s ozbiljno shvatak ljudi moji. Al, recite mi, ko, od to je bitno. Samo, samo, normalnih učenih ljudi koji rade svaki dan, koji znaju šta i kako i kako se neke stvari moraju raditi. Kočeva s ozbiljno shvatak ljudi. Kočevam tak poverenje za, za neke stvari ako nemate strukturu, osnovnu strukturu rada. Pa, pa, pa svaka stranka ne, ne, ne bi nisi sad premijer, svaka sva Svaka kooperativna stvar mora imati strukturu rada i tu se treba fokusirati jebeš događaje jebeš sve događaje koji će doći jer ako se vratimo nazad radili ste eksit posvađali ste se sad je došao film posvađali ste mislim se postali su pizdarije razumješ zašto zato jer se uvijek stavlja jer se uvijek jer se uvijek stavlja prikazivanje i događaji ispred same organizacije Dok stvarno ne zna se ko pije ni ko plaća, uzavut je sve ostalo. Ne, ne, prije projekcije ovog filma koja je bila sad, je pokazala, kad se radi neki zadatak i kad se radilo, urađeno je relativno dobro kako treba, znači urađeno je pet ili sedam projekcija, sve sale su bile kune, da li bilo nekih problema ili nije bilo nebitno, znači cilje je postignut. Čim počne da se pričao hierarhije, a posla noga mi stanemo i svađamo se i ne radimo ništa. Znači, mi možemo ovako sećić dva meseca da pričamo nešto, neće biti ni jedna projekcija. Ili da uradimo 20 projekcija pa na da usput i pričamo o nekaoj organizaciji. E, ljudi, Dobro, stajem, ali, samo šapce. samo je pitanje. Ja ne Samo je pitanje. pitanje. Da li je vama bitno samo da uradite ili vam je bitno na kakav način i na sa kojim efektom da uradite? A, evo ovako, danas, danas šta je uređeno bilo je sa jednostavnim ciljem. Znači, da, napravi, da počnemo da pravimo kontinuitet. Mi nemamo damljane prostor nigde, bilo je u Novom Sadu, ali to se zapostavilo, mesto ljudi mogu da dođu da se informišu o novim stvarima. Znači, poenta ove priče nije šta raditi. Aktivnosti ovog tipa je samo da se naprave pozicije gde ljudi mogu da se okupe, što izgleda ovde, prlo bitno a čim se pojavi neka aktivnost u, to, u tom hodu mi izgleda da znamo da rešavamo problem ali očigledno da kada, mi saglasno sam ja tu, tu sa peđom stopo stopo, da čim krenemo da polemišemo, i struktura mora da postoji, ali prosto ja sam zbunjen sa kako drugačije da svako u svom a, a, okruženju počnu da radite projekcije i da dokupljaju ljude koji će mu pomoći da realizuje neke dalje stvari. Nači jer ovo je potpuno a, a, može da se organizuje, ali treba nam čarobnjak iz ovda, na Ja sam organizovala nekoliko projekcije u Srbiji, ne samo u Nišu, tačnije povezala sam ljude koji uh, uh, su bili zainteresovani da rade takve stvari. Međutim, šta se dešava? Ti ljudi nisu ispoštovani, Njihovi, njihov trud i njihova, njihova materijalna uložena sredstva su pali u vodu maltene. Evo malo prije je bio jedan čovek tu iz Šapca. On zahteva zvanično objašnjenje zbog čega je dobio diskove, koji uh, su neispravni i zbog čega je to dobio na sam dan projekcije. Znači ja na taj način ne mogu da organizujem ništa, ako, nema, ako ne, ne postoji mogućnost da se to odradi do kraja kako treba. Snežo, mi smo videli pample danas. Imam jedan iz tebe. Ovi, zašto nismo to, mislim, ko je bio odgovoran za to? Eto vidiš, ne zna se zato nemate strukture rada u rano. Znamo, znamo, Milan, Milan je trebalo to da radi. I nije to uradio dobro. Ja sam povezala te ljude sa Milanom. Ovaj, Išao s dogovor i dva, tri dana pred projekciju dobijem eh, poruke sa svih strana. Nema Milana, nema filma, nema diskova, šta se dešava. Zove Milana, kaže mu da nema smisla tako nemati poverenje u ljude koji se toliko cimaju da organizuju projekcije. Ne može ti njima zadnji dan, na sam dan projekcije poslati diskove. Šta ako ti diskovi ne rade, kao što se desilo i kod mene i u Šapcu. I ovaj, eto. Bilo znači, da je znači, znači. i u jezičkom timu ono, i u odnosu sa, sa Milanom. Eto. A bili smo tu non stop. I juče sam ja poslala Reju ispravku, neku ispravku koju sam imala svoju, e, titla, jer film Dvanični Torent treba da bude pušten za dva dana i oni ljudi prave titl. Naš titl nema č, će, dž, mislim to isto nešto što, što, evo kao poslali smo u to, ali... A šta kažete da smo se s njima povezali da da nam oni kažu da im to treba, Inače na postoje komunikacije očigledne injureja i na znam. E ovdje, ovdje, svako, ja mislim, svako ima dobre ovaj ideje to a šta, šta kažete da pozovemo možda glavnog koordinatora ja mislim da je Jen za Ameriku jer ipak to je jedan od uspešnih ovaj chaptera i da ona dođe ovde i da da sasluša probleme i da nam da neke sugestije. Mislim, zašto ne, da naučimo od, od najboljih e, šta, šta, je, šta je tu problem. Potamo se slažemo kad neko smo za za nove kodlobe. Da mislim... možda smo grupi za to definitivno. Principodobili smo posao kao što se nam palja pa pređeli i nagde drugo dobro služba šta radi uh, koordinator i šta je šta su zadatje ostavili To će nam reći bilo koji koordinator da dođe sa strane. A ne mislim na pitanja šta ako se ovo desi ili ono je to, i to jako nema nikog lidera. Niko ali, neko drži tu poziciju, a ne radi je sa punom, ovaj, kako se reći, sa punom energijom. A možete samo sugestija? Um, ja moram, moram da se ovaj, još malo nadoležem da ipak u, u nekom sad razmišljenju organizacija, odnosno problematika koju nam Damjan sugeriše je jako bitna. Um, moramo da imamo bar neki... Ali ja mislim i jako rešiva, ajde da probam da rešim problem. Mislim da je potrebno samo da na to mesto dođe uh, izuzetno odgovorna osoba. I moj iskren predlog i na sugestije drugih ljudi, Peđa, ja mislim da, da si to ti, jesi i ozbiljan čovek, oženjen, imaš decu, što po samom defoltu podrazumeva neku vrstu odgovornosti. Uh, uh, Srki, ti si tu sa nekim, ovaj, kako se zove, uh, vremenom. Ja ću vreći, nisi fizički prisutan jer se boriš da prehraniš svoju porodicu, ali imaš neko vreme. I evo lako u svoje lično ime, ne smem za druge, ali evo gledam i neki ljude ovde klimaju glavom, bih vas zamolili ovog puta da, eto, i dam je vam je tu kao... Neka, neki model kako nešto uspešno, lepo i fino može da se organizuje pa srki možeš da budeš i konsultant da pomogneš peđi pošto čovek ima i svojih obaveza a ipak je ovde i vidimo koliko odvaja svo ovo vreme i na svakom je sastanku I evo, to je moj najiskreni izbor, da vas dvoje preuzmete kao ti, kao peđa, koordinator, pošto možeš fizički da se pojaviš na nekom mestu, ako se zato ukaže potreba, a o tome ćemo se dogovarati. Imaćeš i od svakog koordinatora, bar ovde vidim dva koordinatora, punu podršku u smislu da ja dotrčim iz Kragovica negde ili Ana iz Beograda negde, evo i ona klima glava mi njih potvrđuje. I da ovaj otprilike tako koncipiramo to izvršno gore telo da, da sad priče i ko bi mogao i šta bi to trebalo i već nego jako jedan konkretan predlog go, i i uh, molio bih ovde imam dva, tri člana, četiri člana, pet. Tako, petor imamo petor ovde ljudi koji su već dugo u ovoj priči i imaju otprilike uvida šta se dešava, pa odozgo prvo bih zamolio Peđju kao uh, Da, da prokomentariš ovo, a onda crki i tvoje mišljenje bih želao da čujem, pa onda da to aminujemo i da krenemo dalje. O, hvala još jednom, jer sam čuo par puta predloge hvala na, na povorenju, ukazano, ja mogu da budem virtualno prisutan ovde i da savetujem i da pomognem i da odradim puno. Ograničen sam sa fizičkim prisustvima i sa, sa odlastima negde dalje, ne znam koliko bi bilo potreba za tim za, za kasnije, osim Normalno nije problem kad se rade neke velike uh, ovaj, uh, prezentacije ili kad, kad se bude radili neki događaj veće, ali za ovo sitno da ja bukvalno nemam vremena od mog posla jednog, drugog, trećeg i na kraju od porodice ne mogu da zapostavim sve to da bi trčkarao, ovaj, evo, dosno da, da odrađujem. Ja mogu da, da odradim veliki deo posla ovde sa vama uz saradnju da im sa, sa, sa ljudima drugim da, da zajedno radimo nešto veliko. Nije problem prihvatiti prihvatan odgovornosti o sve, ali fizički mi onda treba a, ljudi koji će još tu biti uključeni. a ja Sigurno ne mogu sam da dogovaram da tako tako na što ja fizički ne mogu biti prisutan. A mislio ste vi ste znamo koordinatorski tim. Srki, molim te, šta ti misliš o ovim? Pa ljudi, no, ovaj mislim hvala na na ovaj tom stavu a e, mas nemam ja problem, slažem se ja ako je potrebno sve ću uraditi. Naravno ne, ne, ne postavljam ja tu problem, nego eto jednostavno bih samo voleo da E, ovakoj priči ipak prisustuju tu i dosadašnji koordinator i e, da kažem aktivni članovi ipak ovo su neke odluke koje se ipak tiču većine pa ne bih volao da bude nekih nesporazuma sutra i tako to Uh, Ovako je situacija, imate za sada, ovom garantujemo dva koordinatora koji su popuno tu da pokriju stvari koje vi ne možete da stignete. Kao što je situacija sa peđom, gde čovek usled svojih porodiča i drugih obaveza fizički negde ne može da bude prisutan, upravo zato služimo mi da uskočimo gde god je to potrebno i kako god je to potrebno, bez ikakvih problema. Tu je naša podrška. I u, upravo pričam o tom koordinacijnom timu, znači peđa i srki, vi imate uvida u sve, što nema kad nije srki u mogućnosti peđa i kad nije peđa i ba, vi se dopunjujete u poslovima jer imate pored toga drugi posao. A mi smo tu da radimo svoje poslove po pitanju koordinisanja naših timova i da vam pomognemo, kao i da dalje radimo, da radimo sad ozbiljne stvari, drugari, da radimo sad aktivnosti, da radimo sad ono što stvarno treba da radimo i da već jednom pokrenemo ovu mašinu. I, I to znači da dva kordinatora su vam na Ne znam gde su tu još ljudi. Ali, Samo što što srđen, kažem, da kažem, još bitno je da, ušto srđan, kažem da se izjasne i ostali ljudi da ne bude ovde, da pet ljudi nešto... Odluči ja bih ipak da budemo bar ravnopravan sa, sa srđanom, da nas zlojica to, to radimo zajedno, mislim nije bitno ko, ko će biti gore, do, ne znam zbog hierarhije čisto ajde, zbog odgovornosti neke što se prihvati, ali da se, da se i ostali iz o tome i da se onda definišu timo, timovi, da, da to odmah radimo dalje, da bi mogli da radimo džabe, ako smo samo nas zlojica, ako nije definisano dalje, šta da se... Idemo, idemo, to je bila namena. Evo, ja, ja, sam liši, ja sam već sad da, jučer pričao sa Mladenom i Gorom Gećevićem. Gorom Gećević to je denško koji bio jako puno vremena ovdje. Mladen e, mladenu sam isto predložio da, da, da djeluje kao mentor e, nekim mlađim koordinatorima koji nemaju iskustva kao što sam i predložio za Peđu. Na takav način ako Peđo ima stvari da se sredi ili da si Peđa još neko iskusan dijele skupa jedan poso. Znači sve su to mogućnosti, taj mladen koji ja isto mislim da nije nekakav egoista, stvarno je objektivan čovek, jako dobro se može čovek s njim popričati, racionalanje, i to su ljudi koji bi pomogli nekim entuzijastičkim koordinatorima koji imaju jako puno vremena, a nemaju puno iskustva i znanja. I, i, i mladen je rekao da, da bi to isto mogao odmah da se prihvati, da, se, da mu se javi, ja sam mu rekao Mladine, gore je da, da izađeš, da znaš šta je greška i da izađeš, više mi je to egoistički nego da ne pristupiš i da ne baš uh, riješiti problema. I, i, I složio se i, i kaže da kad se bude stvari izredile nek mu i on bi jago rado uh, uh, prisutstvovao tako, takom načinu rada. Pa. Uh, Snow White, please. Morao sam da odim na moment št, o čemu se radi. Bit šupo za to nakledo, da dobili smo nove koordinatore. Čira piše Fokstrot. Stevane. Nove koordinatore ili, ili šta? Da, predloženi su uh, Teđa i Srki kao koordinatorski tim koji će uh, ukrotiti ovu zveru. Odmečno, ja se slažem. Jel ja su to čepter sad koordinator i peđa, ili je to, ja bih samo, ili kako ste se sada govorili? Čeptera, srpsko čeptera, ono što je Milan radio do sada. Čekajte, ljudi, polako, polako, nije to ništa, mislim, jesmo se dogovorili da nećemo još donositi takve odluke. Naglo, molim vas, ono da sad čekamo i ostale da si, jesme, ne bihvala, stvarno da, da prebrzo ovo urađenje. Mm, tačno ja ocenim predloge i ponude, ali opet da ne bude da, da se to donese ovako na brzinu, ne znam koliko smo mi sada ovde akreditivni, da nas 5-6 donese takvu odluku. Dobro, ali hajde da se svi koji su sada ovde izjasnelo nekako pa idemo dalje. Ja bi se iz izjasnila kad bi tačno znala št, o čemu se radi. Mislite ok, da, da da jer mogu da ponovim samo šta se dešava, predloženi su srđan i peđa kao naj najpogodinije osobe u ovom trenutku da dakle koordinišu i gode koordinacijni tim srpskog čeptera. I o tome se sad izjašnjava, pošto moramo da rešavamo problem? Ok, a da li to znači da bi uh, oni pomagali Milanu ili bi šta? Ne, to bi značilo da Milan uh, konačno sedne u development tim, i da, da, da počnemo da, da radimo, da rešavamo stvari. Po što se mene tiče, meni je to okej, okay. Milan bi time dobio manje obaveza, mogao biti na vreme da, da uradi stvari koje je potrebno uraditi. S tim što ipak treba ono, popričati i sa Milanom i sa svima ostalima. Ja sam spreman Milanu da pomognem, ne skajte smo se čuli prošle nedelje. I tako. Mina i Ivan su tu i rade. Možda nisu danas došli, pošto se uopšte nije znao hoće li biti ovog sastanka, jer je mi on rekao da neće da prisustuje, a mi smo pokrenuli samo da se to desi u pet popodne, a ne u osam uveče kad dolaze novi članovi. I eto, to je to. Ali Milan, Mova Mina i Ivan su tu i radi. Ko ovaj, je trenutno za, zadužen za upravljanje stranice? Milan. Samo on zna kako da upravlja, ima administrator. Ove, to što... ima, ima nas koji možemo da editujemo sajt, ja mogu da ga editujem, mogu da promenim tekst. Ali sam izgled i dizajn sajta, to samo mi mislim da ima pristup. A, ako treba ja mogu da dijelim obaveze za upravljene stranice, imam 4-5 godina sa džumom i znam da bratem vrlo dobro s tim. Ako je potrebno tu sam. Odlično je ali te odmangažao na, na tom poslu, da budeš sigurno u development timu, da ako Milan može da nastoji, pošto je on organizao cijel sajt, da, da bude još tu da, da radi to, ali u svakom slučaju da budeš uključen sa svim administratarskim ovlašenjima sajtu pod obavezno. Može samo, evo tu sam. E, šta god treba, e, ime šta god da započnem, to je... Kad pa da radim na što treba, module da stavljene nešte godine. Da... Ja ne znam, koga još imamo u development timu? Je li ima još neko pored Milana da radi to? Nije. Nema. Pa ja sam samo dodao Milana na Skype kontakt i kontaktirao sam ga prošle medelje i rekao sam da mogu da mu pomogam. Također imam par godine ispisao baš i Jomom rekao je da je većina stvari gotova, još treba neke sitnice da se reše, a ovaj, i na, to I na to mi smo ostali. Jer mogu ja samo da pitam, Damljan, ti imaš informacije o tome, o hostovanju? Mi možemo da skinemo sa tog hosta šta god hoćemo i da stavimo šta god hoćemo, je tako? Tako je a to radi administrator. Ja bi još predložio možda u, u napraviti neki pirat pad ili ne znam dok se to ne sredi na, na našem sajtu. Znači neki predlozi kako unaprediti taj sajt. Šta staviti negde. Ja bi lično Uh, ne znam koliko je vezan, to imam znao sa, sa globalnim čepterom, da li ima on obaveze neke kako da izgleda sajt. Uh, znači ja bih stavio na naslednu stranu neke druge, drugačije linkove za neke veste ili malo da to bude pregleda, da ne bude na prvoj strani onaj ogroman tekst, nego da budu veze sa, sa nekim drugim strani, stranicama teksta. E sad, tu bi nam onda trebala ovo development time informacija šta mi moramo da ispunimo kao uh, ovašan je zadnjih kakav oblik da, da bude tog sajta i šta bi moglo da se menja i da onda damo neke predloge kako to da izgleda pa da upravo to sam se da spomenem ovaj, peđa znam o čemu pričaš pomeni meni ispritam ako grešim ali naša stranica tzmrs.org odudara od svih ostalih stranica bilo kog čep različite, jednostavno nema veze jedno s drugim. Evo, otvorite, molim vas to po pogledajte. Tačno, to je primetljeno. Evo, ja sam stavio, izvini peđa, stavio sam slovenački uh, foxtrot od prilike kako izgleda i svima, evo, meni je to jedan od modela, kako možemo i mi napraviti neki naš. Da, jednostavno. Ma naravno, naravno već i tu tendenciju neku komplikove stvari. Samo i jednostavno i idemo. Trebalo bi daviti stisak be, stvari koje moraju da se nađu na sajtu. Recimo, taj activist guide jednostavno mora da bude na sajtu. Ljudi, ovako, što se tiče prioriteta jezičkog tima, oni su vrlo jasno predloženi od strane globalnog jezičkog tima i na vrhu liste prioriteta nalazi se venus projekt sajt, znači njihov sajt, žakovi eseji, um, aktivist orientation guide, um, sve su to adendum takođe, znači mi treba da počnemo da radimo na to. Ja ću a, Venus projekate završim nadam se do kraja ove nebelje a, za, za stranicu, da li može slovenski tim da nam da njihov template, pa ću ja onda ovde na lokalnom serveru, na svom kompiteru da da ovaj, prebacim kopiju srpskog i da instaliram novi temple, da vidim da li će sve biti u istoj poziciji. A, a, ako vama ne smeta, možda da imamo iste, iste stranice, malte ne, template. Meni je slovenska stranica mnogo jednostavna i super za oko. Pa da, nema problema, osredićemo to. Nema problema, ako jedno jednako, to je još na vam povijek, pošto što više će nam sibijotički raditi, što sve bude jedno jednako, lakše ćemo komunicirat međusobno i lakše ćemo, ćemo radit međusobno. Eto, ovo može da, da bude kao početak ovaj, e, tranzicije ka, zajedno da Balkan pokretu. Substavljam <laughs> da, izbini, samo ostavljeni mail, pa će sve postati po mail, ali ćeš kontaktirat našeg admina, odnosno našeg izdevelopmentima, pa će ti on prosvedati. Najbolje, najbolje prvo tebi da pošaljem ovaj email i ovaj i osobi Srbije koja može da mi da dostup na to i onda ja mogu da počnem da testiram to na gruzini. E, da se ne znam ko hoće da mi govori ovaj ko je to dobrio ili ne pre nego što stavimo novi ishod na na server. Da ja mogu da dobijem email od tebe da i od koga god trebamo za od srpskog tima. Sačekaj. Milan peđa i Srđan. Da tako. To može, nam je bilo pametno da, da kopiramo uh, svačiju adresu na na e-maila ovaj, tako da svako od nas zna šta se dešava. Još može tako Srđane i peđa. Može, može, Može, nema Imam jedno pitanje Ana, ovaj dok se ovde kako je je prevodimo sitecast movement na na ovaj, na srpski i to ostavljamo nepromenjeno Dogovorili smo se da ga ostavimo Dogovorili smo se da ga ostavimo. Da ga na prevodimo dokad je sideveste sideveste. Pominjemo pokret. E, pošto američko sideveste, da to sideveste. Da. Pošto je udruženje u Srbiji registrovano na ime pokretu dugo vremena. Samo jedna primjerba na to. U tom udruženju u, na, tamo gde je registrovano ne spominje se uopšte zeitgeist. Trebalo bi, ako je to moguće, dodati da se zna da je to zeitgeist Srbija. Jer pokret u duhu vremena jednostavno nema asociaciju na zeitgeist za one koji ne znaju šta to znači. E, samo tu bi samo ubacio se. E, mislim da vam piše da je, da je to udruženje u vremena u inozemnim, uh, uh, uh, uh, u inozemnim, uh, inozemnim državama sajet ga iz Problem je u tome što ti zakon kao vaš i naš ne dozvoljava da ti upotrebljavaš uh, tuđe ime u, u matičnoj državi, znači moraš da prevedeš, ali ako se ti uh, predstaviš izvan svoje drzave, onda se ti je otomatički zajetba isti. to je sasvim reakci. To je statutu, to je u statutu, baš tako da u inostranstvu se predstavljaš kao deo Zeitgeist movementa Srbije. Ok, to znači da ne može u obaveštenju za javnost, uh, koja smo mi poslali tokom pripreme za promociju filma, da stoji Zeitgeist movement Srbije. A što to se mi... Mi, mi, se, mi se reklamiramo uh, društvo kao duh vremena, uh, a svi odmah znaju i onda napišemo društvo za trajnostni uh, uh, razvoj uh, i, i odmah nas, odmah nas povezuju sa za mislim ljudi, ne sad to je govorno kod nas, okay. nijemamo problema. Ok, sad nemoj jezičkom timu i tako ćemo da radimo i to. to ali samo ako se vi dogovorite interno, možete se dogovoriti baš da ako želite se premovidati kao zeitgeist Srbija, mislim da i tu nema nikakvih greški, samo da ne bi onda došli, da, da, da ljudi ne bi znali da ste jednom zajgajs, a ne negdje ste kao u, u, u društvu u, u duhu vremena. Znači samo tu je Omervic vrkav, inače je to ovisno od vas kako vi to vručite skupa. Damjan, ti misliš da se ovo može preimenovati po potrebi ili ne? Pa može se, a ne može se u tujku. U svako udruženje može lijetno napraviti opći zbor. U općem zboru mora biti tri ili pet članova, su, znači prvo napišeš dnevni red, napišeš šta u dnevnom redu dnevno je i koliko članova je i šta su članovi odlučeni sad i datum i taj pečat i onda to postane, kako se kaže, zvanični dokumentak koji je, koji je primljen, znači to je to i onda je to uradno, ne znam kako se kaže, uradno. To, to. Uh, još malo informacije znači postoji sve u statutu pišu uh, te odrebe kako je moguće sve promijeniti Srki, je, je li imaš ti kopiju ovaj, tog statuta uh, slučajno jer znam da smo učestvovali u to, u to izražu. Ima statuta na sajtu. Eto, predivno. Eto, tu sve piše kako može da se i sve može da se meni. Ovaj, da li je moguće da uzemo neki drugi domen za srpsku stranicu? Ja vrlo teško, nije za mene, evo kažem, nije vrlo lako zapamtiti stranicu. Već smo radili na reklami ovog sajta i izbunivali bi smo ljude ako sad menjamo to. Ok, a možemo da kupimo još jedan dodatni domen i onda samo da koristimo ovaj koji smo do sada, ili da imamo i na primer sitekiz.rs i ako neko klikne na to onda ih prebaci na ovaj TSRN. Može tako, radili smo baš zbog toga, jer postoji puno, da, da ne kažem nije klonova, nego neoficijalnih sajtova, znači tu je i cagajs pokret i ima još dosta sajtova koji nisu oficijalni i svako ubacivanje to cagajsta će još više zgunjivati ljudi, zato smo i išli na ovu kraću verziju da bude prozirno RS, pa da bi se malo razlikalo od ovih ostalih sajtova koji postoje već i koji su relativno Poznati popularni, kao i Facebook grupe i ovo ostalo, znači sa ovim kraćim nazivam se nekako izdvajamo i sad, mislim otvoren sam i zadavio, sigurno bi možda mogo i našto je interesantnije, sad treba staviti na vagu samo što je bitnije. Da, mislim teško je ako dođeš, ne znam sad to je moja mišljenja, ako dođeš ispod televizije, a ko ste vi, mi smo to za zeml... mordili. Aha, a šta znači, razumete, to, to, to, to, to je sad, ne znam, teško reći, i sad neki ljudi koji su, koji su i na početku čuli, dobro nema njih puno, ali koji su na početku čuli pokret u vremena, će sad biti TZM pa će onda postecati ga i Srbija, ne znam, onda to stvarno djelo je zbunjujuće i opet e, vidi se puno stvari, neke, stvari da se mijenja, mijenja znači da se ljudi mijenjaju. Tako da stvarno je treba u, a, odabrati jednu, samo jednu stvar tu furat, i ako dolaze novi ljudi, znači jedno ime i to je to pogod. Stvarno ovisi gdje se prezentirate, ako se prezentirate na Facebooku je to, ta kraće je stvarno bolje, ali ako ideš negdje van prezentirati se na radiju ili ne znam, na nekom drugom mediju, onda je bolje da si više zvanični i mislim da, da, da imaš neko ime koja je, iako bih rekao, ne znam, nismo ne znam pokreti duhu vremena i onda aha a šta, a šta to znači duh vremena i onda kažeš pa to je neki indeks kućceli eh kućceli od čovjeka a inače se to zove tajgeist u tom primeru znači to je jako se dve strane kako se prezentira taj i evo baš sam mu preključio sastanak sa PR ženskom koordinator i kaže to je jako jako bitno No Ovaj termin sada, kad su ljudi bombardirani informacijama, jako je bitno da obibeneš samo jedno ime i da fura što ime pod bilo kojim uslovom, zato je te, tek tako ćete ljudi prepoznati, inače ako će se stavno mijenjati, niko i neće ne znat, znat šta ko zašto. Točno, ako bi da iskoristim ovu energiju u ovog pokreta i ovog trećeg dela filma, znači moramo imati u nazivu Zeitgeist. Uh, to mora da bude URL adresa, znači to nije naziv pokreta, nije naziv uh, grupe ili četere ili ništa, to je jednostavno urevo adresa koja je u tom trenutku izgledala najjednostavnije. Mi bi morali imati u, u osnovi da, da bude caigajst neki pokret i ovo ostalo. U pozadini stoji kako je registrovano to je pokret u duhu vremena, to je zvaničan naziv koji je na pečatu koji stoji registrovan za srpski chapter, Ali na izlogu, na radnji treba da stoji caigajst da ljudi imaju jasno i čisto asocijaciju da li ćemo i URL adresu dali bi bilo poželjno i njemu povezati i produžiti pa nekako definisati to sve da se dogovorimo sa Ja se slažem. Da. Okay. s tim da meni bitno da da, da da da da tačno definišemo timu kako šta u kom trenutku prevodimo. Znači ko ispunom sve prevodi i šta za zašto tačno koristimo. Znači da se neka terminologija našao u tvrdi u skladu sa tim imenima koje treba da koristim. Tvoja jučerašnja sugestija je bila super, ovaj, što si rekla da koristimo sve što koriste i ostali, a ne ove sporedne stvari. Pa ako možeš to da kavi svima onda mogu ja da napišem e-mail i da svima ovaj, pošegamo da pokušavamo to da radimo. Prvo bih vam da isto predložio, neka to uzljelo Jedan u obavezu, sad nema veze ko, imate li vi pristupne izjave da ljudi dođu, da ih možete nekdje imat na nekoj mailing listi, da uopće znate ko je uopće u tom udruženju, znači ko je uopće imam interese za pamet? Tašno, po meni mi da treba da radi, neki admin, da, da radi neki admin koji će biti na sajtu. Znači da, zato nam treba sajt kao alat da će se prvo ljudi pojavljivati, eventualno postoji u, u fizičkom smislu, neki pristupnici ili našto. Da ima neko ko će dočekati ljudi, ko će im odobriti ulazak i da onda evidentira, da ne radi to automat sa sajta. Mislim, može da radi automat sa sajta, ali neko to mora da, da, da koordinira, da na da pregleda znači ili neko od nas koordinator ili nekoko bude zadužen na, na na sajtu da ima spisak ljudi da, da može da ljude da kontaktira da im uzme adrese da imamo neku bazu podataka ako zatreba za nekom masivnijom akcijom inače što sigurno znači mora fizički da se obradi svaki član koji dođe da ostavimo neke da imamo bazu podataka neku pravu baš baš ja vidim jasno Milano u ulogu Znači to sve što si ti sad peđa opisao, ja tu vidim Milana. I Milan bi trebalo to po meni. Možda grešimo, ali smatram da bi on trebao to da radi baš. Samo to i da bi tu bio najbolji. Da, ako je online, ako, ako je spreman da to bude, da, da se ne čeka na odgovor, na zahtjev, na sajtu, da se ne čeka 2-3 dana. Da neko pusti nekoga na sajtu. Ja imam iskustav sa tim ovaj, i mogu, mogu, mogu to da radi. Nismo te čuli, Foxtrot, ajde ponovo. Kaže, ja imam iskustva sa tim i mogu to da radim. Odlično, odlično, Bar što se mene tiče. Evo i ja se svaža, pošto te zna iz drugih okolnosti. Ali Milana, zašto da ne treba da, da se uključi u celu tu priču, pošto... Dakle se on pogleda s bi to radili zajedno dobro. Ja Ako spodim, ako je naravno ako postoje uslovi za saradnju, ako ne, bože moj, ja bih tu početno ti da I sve na onda da na breže. Talkeroz, ja do Vietnams ne nothing happens in slavne, nisam čula ovo zanje. Pa neko, istor samo za 98. Da se ne da se priključem u celo to pricu. Znaci, znam da se oboznam za projekto, zato što imam izkuštvo tome, znači tome bolso to radi. Predstavci. Znate što to, ja sam naisu tehnicar, ono... Ne, uzmislio, navika. Aha, bonen. Tako da uključem izkuštvo pricu, zato šte ne došta i radim u firmi koja to izvozi i babim si krog je u monskuć. Tako da možemo da se srađimo, samo su pozna sa projektom, znači ja sam Milanu već uputio neke zahteve za, da kažemo, smenicama kao projektu, znači gde je, mogu da se uputim i tako dalje, nisam dobio odgovor, pa ono, samo to čekam pa da se uključim u priču, ili da dajemo neke nove predluge, mislim, ne znam. Dakle, Milan i Foxtrot i Bojan, Su development. I još jedan mojeg poslednji na listi isto se javio za to, ja mislim, e tako? Ha, ha, ja. Dakle, ima četvoro ljudi ovde za, za, za administriranje sajta, za pravljanje project managementa, za rad u development timu. Eto, i, znači ljude imamo. Znamo šta treba da radimo. Ko da, Foxtrot pretpostavljam da ti preuzimaš odgovornost koordinacije i izgradnje sajta. Da, sad sad pišem email Milanu i svičete David Kopić. Odlično. Znači, odlično. Znači, development tim je ovaj rešio svoj problem. Jer mogu samo da postavim pitanje Foxtrotu za koliko od prilike vremenski očekuješ da će sajt biti funkcionalan? A čim, čim dobijem template i FTP dostup, template od Damijana i FTP dostup od Milana, a jedna četiri, pet dana možda. Ali to Hvala. ću sve da uredim, sve da uredim dok, dok vi spavate i čim se progledite ujutro bit će nova stranica, ali će sve biti samo drugo veče i kao na slovenskoj stranici. A urolo će i dalje biti te za MRSA, ili da? Da, da, ne, sve, niko neće morati opet da se registre, samo će izgled da se promeni. Dobro, a šta ćemo za imenom, kako ćemo se odzad zvanično predstavljati, kao pokret u duhu vremena ili kao Zeitgeist Srbije ili šta? Jer mogu ja da odgovorim na to pitanje. Za naše novinare i pra, koje za tebe naše pravno lice kada radimo neku aktivnost, mi smo pokret u vremena a e, takođe u svom podnaslovu za englesku, englesku ili drugogovornog područje potrebila se oficijalni engleski jezik koji glasi Zeitgeist e, Srbije i to možemo da usvojimo na našem sastavku imamo e, kao udruženje statutom nam je data mogućnosti pravo da sve to navedemo ja sam poslao ino e super sad samo Melanda se javi i da vidimo onda kako ćemo dalje Trebalo bi i page uh, na Facebook-u da preimenovati. Srce je si ti još uvek uh, ovaj uh, admin. Pa ja sam. Da, još uvek imam pristup stranici. Pa dobro, ali uh, snežo uh, logo, evo kad otvoriš stranicu m, logo je onaj stari, pokret od u vremena Design movement Srbija. To je oba naziva, nije problem. Srđana i peda, ja bih moila posle samo da ili uskoro da da to definišemo ono za, za jezički tim i da, i da ja znam isto pošeljem mail. Prosto ne bih nikakve zabune i to je to. E sad, to znači da treba i jel, da pomenjamo logo i te stvari koje su opet promenjene, vidjeli ste velje. Logo mi isti kao što je bio. Nije išo isti za, za ove stvari poslednje. Pa to su neke izmene tako u poslednji čas. Ničim izazvane. Okej. Okay. Znači to, to je... Okej. Okay. Jel imaš ti ove logoje negde kod tebe? Pa imam, ali nadam se samo da mi je ostalo ono... Što bilo kao priprema za štampu. Mislim da imam to na internetu. da imam. Koji logo treba? A, pa, on postoji dugo vremena ili Side Guys Srbija. Odla. Ja imam nešto što a uh, gde nema pokret duha vremena nego samo Side Guys Movement i Srbija gori dolate. Pogledaću možda Igor ima u arhivi negde stari pošto je on radio na na ne znam na kvarima Valda ili već, no što moguće da ima to u nekom od onih lair ili nešto tako. Da ne se činim. Da, da. Ok, pa, Stođi, mora stvarno provjerit da to radi. Dobili smo Milana i rekli smo mu da dođemo tim spika, ali upravo je, upravo što ono ispustio da smo tu. Pa dobro, pa dobro. Evo sad smo, sad smo se čuli. Sad, ona, kući je, trebalo bi da se pare. Ima vas? Ej, desi. Ima nas. Dao so, smo, to smo. Šta se radi? E, ja sam ovaj, novi član tima i eh, ovaj, predložio sam da pomažem u vezi stranice, pa poslao sam ti e-mail na ja mislim, Atomic Atomic Perm pre jednog 50 minuta. Ovaj, taj e-mail ne mora niko više da koristi, zato što tamo imam 17 I po hiljada nepročitanih mailova i ne planiram više da ih čitam. info to zemrsa ako ima te nešto za pokret, ne znam. Ja možeš to da napišeš, pa da ti ovaj, da im ima tu adresu. E ovaj, Niloš je, prenutno, samo da suputimo kakve na Nima... ovom stanje, nila? Kakvo okay. stanje? Okej. Poslao sam ovaj. imao. E, super, i Mina i Ivana, sad smo stvarno svi sad bi mogli malo da popričamo. Ćao Mina i Pozdrav. Gde su se do ine stali, pukao neti ili su? Dobit ćete danas, tačni sutra, izvinjava se, sve parametre za stranicu, pa radite sa njom šta hoćete. Ajde malo nam razloži šta se dogodilo. Čuli smo da su se dve projekcije, da ih nije bilo. Malo nam popričeš šta je bilo od tih dana, vjerovatno. Ko, tako, koje dve projekcije? Čekaj Snežana, koje dve projekcije? E, čau svima, pa u Šabcu se prekinula projekcija i kod mene se prekinula projekcija. Zašto se u Šabcu prekinula projekcija i što mene nije še Pa zato što je pobesnio čovek jednostavno, ovaj, oba diska su se kočela i morao je da prekine projekciju. kao. I sad traži zvanično objašnjenje zbog čega je to tako bilo, zbog čaja ranije nije dobio film i tako to. O, što se tiče CD-eva, narezao sam na različitim CD-evima. Jedan je bio Prinko, jedan verbatim. Rezao sam oba na četiri puta i proverio posle toga dali su okej okay narezani tako da predpostavljam da je problem sa fajlom koji su nam poslali pošto sam ja provjerio sve je okej okay narezano i zašto sve kod mene okej okay radi, a kod njih ne, to nemam pojma takođe ja imam da dodam da uh, oni imaju loš titlu sinoć mi rej poslao nešto što je loš titlu sada ima recimo prva slova čeo i to Ali u sredini reči nema, u mnogim rečima. Ja sam uposlala verziju poslednju koju imam sa izmenama i valjda će uspjeti to da ubacu na zvani čantorenicu koji izlazi za dva dana. Ja sam gledao film tri puta. Čini mi se, dva puta u bioskopu i jednom kući. I svaki put sam imao, ne znam, nisam nijednu reč primetio bez slova. Je je bio... To nije, ja oni imaju problem sa tim, ja sam juče poslala ono poslednje što imam, tako da sad imaju najbolju verziu koju ja imam, imam cijelu poslednju. ko ima problem? Brake, odnosno Piper, cijelič mi je poslao, e, to što, što, što oni imaju i to nije dao znači, Malo ima imače, malo nemače, znači potpuno oni nemaju dobar fail. E, pa to, to možda se kasnije desilo, znači ja imam fail koji je rej poslao meni i sve radi ok, ja sam čak ovaj sebi napravio i skratio sam one redove da dva reda budu u jednom, svi kraći redovi, ali sva će su tu. Znači meni je rej sa dobrim, Pre koliko ima to? Nadojdu da I ti imaš dobru verziju. Da, imam tačnije dve dobre tačnije verzije. Verzi. Jednu imam ono original, znači što Ray poslao, to imam u SRT XLS uh, tekst i namojemješ par uh, formata, a imam tu drugu moju sređenu. Ovaj koja isto radi bez problema, i sa njom sam gledao film i mnogo mi se više sviđa kad su tako dva reda. Uh, pa naravno kraći, to, sam, to sam naravno Znači Rej onda se čuje Ukačiti na Torent za, za 25 Pričat ću sa Rejom Pa ću vidjeti To se Ana mora da završi ako već nije završeno Nemam pojma Brzo se čuje sa Rejom Da to je još tri dana Jasne ne, to, to mora da bude gotovo večeras I on mi je rekao da, ono, da će biti Do da možemo da se čuvamo u ponedljak ujutru, da će kao da završiti do ponedljika ujutru i da se nazvoje čuvamo u ponedljak ujutru za, za put ili za, za, za obuku, mislim za članove jezičkog tima koji će tamo na redu. Ne znam, ja isto sad gledam ovde part x, gledam vaše srpske, pošto smo probili svi koji smo imali problem sa Češežejima i sve normalno funkcioniše i ovde kod mene. Hmm. Ja sam isto gledao dva puta taj DVD Bez problema, znači ja ništa nisam primetio, a gledao sam kuće ovaj, i taj prevod što mi je posebno poslao, znači kao samo tekstualni fajl, tačnije srta ili .srta, on mi je poslao kao srta, čini mi se, i čak mi je još jedan format poslao, ali sve je okej, okay, znači ja ne vidim ni jedno sloboda fani. Veli da je moguće da je do plajera nekog ili do harzara, da odnesu gde se projekte u Beogradu, ne okay, je, je bilo naših slova. Naša sigur, četko rečenica, znači bilo ih ili sredini rečenica i bilo gde je drugo, ali ako se nađe naše slovo sa, če, sa tim kukicama na početku rečenica, ono se uopšte ne vidi. To je vrlo moguće da je do nekog kodeka koji je, ili podešavanja za lingvistiku, za, za deo na, na player ili na projektu. Ne, ne, ne, samo malo. Nama, nama smo isto na početku falili ČŽI, Pa su oni to, pa smo mi lijepo usvrda te file i svi su češe žeji bili. Oni, to je bila njihova greška kod Gentle Machine Production i onda je do, onda je samo nutra. Onda je došao palfix drugi, ja mislim da je to odmak došo 14. Uh, ili 13. mi smo odmah dobili novi palfix gdje su češe žeji bili nutra. I kod vas sad kad vedam taj palfix, to je drugi file, vidim da su češe žeji uh, nutra. Sad, bilo je moguće da je, govori na pamet, Milan slao tu prvu verziju prije u Beograd, a to što je onda kasnije dobio, išlo je drugim, drugim, drugim čepterima. Govorim na pamet, ne kažem da tako je. Da, da ovaj, za Beograd je poslato ranije, ali su dobili i tekstolni fail koji rade, ali oni nisu znali da ga pustaju. Ovaj, dobili su, znači, ispredno, taj tekstolni fail. Dobro, ali su dobili, da li to projekcija je bila da, u 11. Da. Sneža isto imala problem sa nekim kašljenjem i čovjek u šapcu je očigledno imao neki problem. Znači, te tri projekcije su imale neki problem. I u Leskovcu ti kođe je bio problem s kašljenjem. Izvimi, Snežo, ono da ja ti sam pritišao. Kažem, i u Leskovcu je bio problem s kašljenjem. Ove, o, jednostavno nisu poslati filmove na vreme da bi se proverili. Ja se življenja sledećni put da se Teleportujem gde god treba, idem i, ne znam, u Sibir. To ne, nema nema nema nema samo nema, je to nene negativno. A, a kao četir koordinator, izvini, morao bi imati to iskustvo, reći ću ti kako sam ja to radio. Mi smo 13. dobili CD. Dobili ja sam, su svi sam, na vreme. Samo, samo, tre, samo trenutak. Slao si zadnji dan, kao što je bilo rečeno. Slao si zadnji dan. Ni, ni, jedan, ni Slao sam kad čovjek. sam skinuo, znači čim sam poslao ja sam skinuo, ja ni, ne mogu, jednostavno internet nema brži, dozvolu da dajem linkove nisam dobio dok e, nisam video da je kasno i da Sneži mora da se da link, onda sam zamolio Charlin i dobio link i dao Sneži i imala je par sati da proveri dede. Ali ona pa pa, imala, pa, pa imala je par pa, sati, sat, ali si sat, ti sat, tog je. dana kad, kad organizuješ neku projekciju, ti imaš još hiljada ne možeš ti zadnji dan kad treba da ideš i na medije i sve ostalo da proveraš to. Dobio ranije. Pa dobro, za 21. si imao, mogu se ranije da im pošalješ. Za 15. se slažem, znam da je bila frka s vremenom i, i to nije probao. Ali za 21. nije, nije, nije bilo tako. 2015. imati disk, pregledati ga pet puta ako je potrebno uveriti se da je dobar do 21. da naprave savršeno, ali eto. Ljudi, treba vam 3 sata da pogledate ceo disk koji ste dobili. Znači ne može da se bošale 3 sata pred projekciju, ako nešto ne vanja šta se radi? Točno to, je. samo ću vam na brzinu reći. Ja sam sve nazvao, sve koji su imali projekciju, nazvao sam ih odmah kad je film došao dole i svi smo skupa pogledali film i odmak su mi napisali izjavu koju sam ja napisao gdje odmak znaju ako dolazi film na internet svi plaćamo kazne. I ja sam četri, tog 13. odnosno 14. svi koji su imali projekcije imali su CD-e odnuti. Mi smo imali sreću što je možda bio taj paluk, što smo uzeli i NTCS jer se NTCS tek 10 ili 15 sati i kasnije pojavio za download. I, i, I u tome je bio problem, znači ti bi morao napisat neke izjave gdje bi oni tebi potpisali da, da, da znaju da ne sme ići CD na internet i da svi plaćaju kaznu. Svi koji su dobili CD pa sad vidim ko i niko ne bi stavio gore, oni bi imali već od 14. CD i odmah bi se moglo greške, uh, greške uh, eliminirati. U tome je bio problem. Isto ne znam šta se sa flyerima radilo. Poslao, sve je poslao, re, sve su nam poslali, kompletna ZMF uh, Toolkit uh, presentation su nam poslali, ne znam se što je bilo potrebno komplicirati s nekim posebnim tekstovima, ako, je, ako ste dobili sinopsis koji bi bilo potrebno samo prevesti i staviti na zadnju stranu flyera ili na prednju stranu flyera. A flyer ste morali, mogli uzeti od plakata koji, su, koji je bio slak. Значи шта се tu mora комплицирати. Мени није јасно. Ми смо то урадили за sat по времена без никаквих проблема и нико ништа није своје, своје унутраставио. Нико није ниш ни ни један свој текст унутраставио, него се узимало то што су нам они послали. И то исто не видим шта шта шта је било по времена да што сте травили толко за то. Ovde je isto, znači stavljen sinopsis i stavljeni tekstovi iz orientation, izvinjavam se, iz activist guide-a. To su radili lingvistički i communication team. Media team Mi smo radili prepravku pamfleta koji je napravio Sloba da se to malo upiglo da ne ide onako kako je Slobe napravio čovjek je to hteo da, da šta ne izvijem Jana, nismo radili prepravku Slobinog pamfleta nego je rečeno da se radi komplet novi tekst i mi smo radili novi tekst ako je neko radio prepravku Slobinog pamfleta onda ovaj, to je bilo na početku kada je bilo da li će Slobo dozvoliti ili neće, meni je postala ga rečeno da se radi komplet novi tekst i mi smo radili komplet novi tekst s tim što uh, neki tekstovi koji su bili na slobinom pamfletu, ovaj, recimo oko filma ADM DOOM su bili prilično tačni, tako da nije bilo potrebe da izmišljamo toplu vodu, nego smo samo malo adaptirali. Čekaj, pa koji stari misli, čekaj, samo malo, samo malo, vi ste prezentirali Moving Forward, jer je bilo u sinopsisu i u relisu i direktor sve što ste vi trebali samo za Moving Forward. Koja mama rekao da morate staviti šta, šta je sa Dendumom, opisovati Dendum utra ili ili ili ili uh, o, da je. Sloba je napravio pamflet. Sloba je napravio neki predlog za pamflet koji je imao neke sličice, imao je neke mape i kad je to pogledano na nekom od ovih sastanaka, odlučeno je da se to uh um, prohriduje ili kako god već sa da okay, dobio... onda je to komunikacijski tim um, krenuo da radi jezički tim to uradio sa njim i ko smo ko... na kraju smo završili i poslali taj tekst na sve moguće adrese ono true freedom text slobodno kompleta dobro da, ko je dobio ZMF press release kit ko release kit koji su posle koji je poslao caitgeist uh, uh, To je taj tekst što je stavljen pozadi. Znači, sinopsis je stavljen, prevedan i stavljen pozadi. Nije, pa tako kad pa je... Pa se je stavljen pozadi. Stavljen je jedan deo. Opet je i to adaptiran. Mislim, i to smo nešto menjali. Pa zašto? Pa zašto si to... Mislim, ko je Čekaj, Mislim, o, prvo... Stani, stani, prvo, mi ni, ni sinopsis nismo menjali, znači sinopsis je u kompletu preuzeto nakon kako je preveden, znači za meni je reči paradigma koja znači meni prvo ništa ne znači, a kamo li nekim ono, ljudima koji takođe prvi put čuju to, ovaj, sve ostalo je u kompletu preuzeto znači sa originala, tako da šta smo mi tu menjali, možda red reči, možda ovaj, nešto drugo, ali u suštini mi smo peglali prevod, a ne sastavljamo stavljali novi tekst. Yes, I to smo na kraju ok uradili. Taj tekst je ok korektanje, samo što nije samo sinopsis, nego još tri strane. Dobro ljudi, to je bilo, nego šta smo se onda dogovorili sledeći korak koji nam je. Ajde, predlozi. Pa, srđene ti i Peđa, biste trebali da sad iskoordinirate pripremu za Zajdej. Ne, prvo se treba da ne, o strukturi. Ja imam jedan predlog odkucao sam sad ću poslati. O, ovaj, tačnije nije predlog, nego šta ja imam da kažem. A zašto je to teško reći lakše N, napis, i lakše napisati? Zato svi Mogu da kažem pa i nikakav slušao. problem. Imamo i snima. Evo i pročitat ću nije mi nikakav problem. Znači danas je 20 Samo sekund, evo da pročitam. Znači, evo, danas je 23. januar, do 30. treba da nađete novog koordinatora za Srbiju i koordinatora za development team za Srbiju, kako bih im ja prosledio sve podatke potrebne za vođenje istih i uputio ih u posao. Ok, hvala. Uh, Milo, uh, Milane, uh, da čujem. što tako evo Stefan živaca više eto e, Milane podsetio na razgovor koji si imao sa i Mihajlom o čemu smo razgovarali našta smo tu upozorili i šta si obećao da se neće desiti e, vratio bih na to molim te, sredi se i da lepo pričamo Ovoj, Ovaj svi tim da bi ostali trebali da budu promena Ma ne problem je u tebi Milano, svi ovde mi znamo da problem u tebi, ne možeš ti reći da je sad problem u nama. O, ok, a da to problem u da mojeni ja sam zašto, otišao. Dobro, to to. Pa zašto, zašto ideš, zašto to sa feelingima, ajde molite budi objektivan, svi znamo da ne možeš ti sve samo radit, Uh, probaj biti čovjek, po, pobudaj taj svoj ego sada i idemo nazar. Nemam nazaj. ja nikakav ego, znači ja sam odred i trpim to što ovo, radiš, to je čekaj, to nije ego. To što sad to radiš to je ego, ego Milan. Je, je, ne da, ti sada, da, da ti sada ne, govoriš da nema živaca, to je ego, izvini. Nego budi objektivan, priznaj neke stvari i, i ajmo dalje. Razumeš, svi radimo greške i ti ih radiš i to je to. Oh, budi, da budi fair da ti pomognemo, budi fair da ti pomognemo kao najbliži ljudi s kim se ulađaju svaki dan. Milane, nikakav problem, upravo uh, to mi smo sada do, napravili dogovor, tebe smo predvideli da učestvuješ, pošto imaš afiniteta ka projektovanju sajta, da učestvuješ, to nam je jako bitan element. Usredsredi se u development team, dajte da taj sajt, to nam gori, to nam je potrebno ajde skinuli smo sve obaveze sa tebe Peđa i Srkić će preuzeti taj posao koordinatorstva da da se spakujemo i da da stvarno kreće stvari počinju da se razvijaju i dešavaju nema potrebe odlično je to što nema čega Zar ne? Odlično, evo, svi konstatujemo ovde da je to super i to sad pokaže. Znači, nema potrebe, svi ovde neki se razvijaju, neki uče sva se dešava i daj da prevaziđemo do ovaj problem i da idemo dalje. Imamo aktivnosti koje nas čekaju i da usrecedimo sad pažnju da te aktivnosti sprovedemo kako treba. Samo je jedna stvar, znači ovako, a, poslednjih više od mesec dana svi Milanu skaču po glavi, radi sajt, sajt nevalja, dizajn nevalja, ovo nevalja, ono nevalja, fond nevalja i svi znaju da sajt nevalja. I ovaj, pitaću, znači, sve redom, prvo, koji ima znači, znanje, da kaže, da Znači, sajt ne valja. Ok, Mina, vama Mina, se čepi, če, stani. Vama ne ne ne ne ne ne ne da se neesljeđeni interfejs. Vama se neesljeđeni interfejs. Završili promili. smo tu, u primzu, našli smo čoveka koji je... Dobro, mnog, dobro. Mnog, mnog dobro. E Miloše šuti, molim te. Miloše šuti, molim te, neka Mina završi što je počela. Molim te, neka njoj skačimo, Mina završi do kraja, Milane, izvoli. Onda, Miloše, molim lijepo polako. Mina, izvoli, nastavi. Znači ovako, a, svi ste bili tu da kažete da sajt ne valja i da ovo i da ono. A, znači Milan je radio na sajtu, a, radio je projekt management koji, a, ako sam dobro shvatila, pola vas uopšte nema pojma o čemu se tu radi, bilo je nemoj to da radiš, ne valja, ne valja. A, znači treba sadržaj, treba promeniti fond, treba promeniti dizajn i svi znate da to treba uraditi. Ovaj, I svi ste odjednog znači, stručni kako sajt treba da izgleda E sada, znači kada Milan hoće da napusti ovo sve, zato što ste mu svi skakali po glavi za sve živo, onda ovaj, nemoj ostani radi sajt, ti to znaš. Do sada je bilo da ne zna, sad odjednom zna, zato što nam treba. Ok, sada imamo druge ljude koji mogu da rade sajt, ovaj, sada je druga priča. Mislim, odlučite se malo. Mina, Mina. Prošle nedelje na sastanku ko je bio, molim vas samo ako može da se prisetimo, ko je prisustuo u prošle nedelje? Ja mislim da je ja bilo. bilo. I ti si Ana. I ja sam bio posle deset. Dobro, ništa, ništa, samo ovaj, vraćam nešto filmu nazad pa izvinjavam se, ništa. Mina, nama nije cilj uh, da Milan prestane da radi s nama. U suštini, uh, koliko god ja imala zamirke na neke stvari koje su se desile, meni je cilj da sa Milanom nađemo zajedničko rešenje i zajednički jezik i meni je Milan drag kao osoba, razumeš. Uh, nismo mu svi mi iskakali po glavi, nego si ti iskakala i ti si bila... Jedna od inicijatora toga da se nešto mora otkočiti i da mora da se krene da se radi. Milan je jednostavno preuzeo previše obaveza na sebe i ne stiže sve da postigne. I nema tu nikakve lične uvrede ni za koga, razumeš? To je jednostavno tako, jedna osoba ne može sve da odradi na vreme. Vidi, ja sam mu rekla šta sam imala, znači a, ono što nije trebao da uradi, ono što je trebao da uradi, a, znači ako može da nam objasni zbog čega je radio neke stvari, onda ok. A, znači, pa svi mi znamo ati... zašto je on to radio, a, on je to radio jer je radio. nimao vremena za sve, on je hteo, ali nije mogo da se sve. A čekaj, da bez... molim te da njega pitamo, jer mislim da on zna malo bolje nego ti zbog čega je on radio sve to što je radio, ako okay, neka nam on objasna pa okay, samo ja bih što stao da ti ja nešto kažem sada mi na ja sam kad je bio sajt u pragu na pralja Milane ja sam ti djepo rekao da je meni sajt morbidan. to sam ti ja osobno rekao i rekao si meni je okej okay. to su bile tvoje rečenice koje ja mogu sada iznositi sad ako t, za mene iz mog pogleda iz mog pogleda i i dogodila i događalo se to meni kad sam bio mlađi, da sam sve centralizirao na sebe. Prvi put zbog toga, jer nisam naviko radit sa nikome, nego samo sa sobom i vjerujem samo u sebe i ne mogu imat pouzdanja u drugom. I to isto ja mislim da se dogodilo kod tebe, jer nemaš pouzdanja, ne poznaješ ljude, ne znaš kako oni rade, pa je onda bolje da sve samo radiš. I zbog toga su ti ljudi skakali po glavi, zato da si ti preuzeo sve funkcije koje su bile neurađene kako treba, nego malo slabije ili nekako treba. I sve što su ostali radili, iznesili su svoje mnenje, mišljenje što je po mom logički uh, pravilno, i to nije to nije da nekome skačiš po glavi, nego samo nekome kažeš odras kako je nešto urađeno. I logički je milo da da sa 20 godina koliko imaš je nemoguće je nemoguće da uradiš sve kako treba. 100% na vreme. Razumeš? I ti bi prvo morao kod sebe odlučiti za šta si ti. Ili si za PR, ili si da organiziraš ostale timove, ili si zato da radiš sajt, ali u prvoj fazi nisi da, na, da možeš raditi sve. I tu je najveći problem. I opet, bilo koja organizacija, ako ne valja, sve se svodi na čepter koordinatora, on je kriv jer on je znao se organizira kako treba. I, i nema veze što se tu drugo događalo, ko je kome šta, ti nisi bio sposoban, kao ja ne mogu biti sposoban za svoj slovenski čepter ako ne ako, ako ne, ne uradim kako treba. Na kraju uvijek najbe onaj koji je najviše, zbog koga jer on je znao koordinirati. Evo, hvala, toliko. Dobro, hej uh, ljudi, mislim da je ovaj sad malo lakša atmosfera neko pre 10 minuta ovaj Jelane e, ja sam ovde da ti pomognem i šta god treba samo ovaj možeš da razumeš da mene a, mislim da je tim rekao da bi hteli malo drugačiji template a, to mogu ili da ti pomognem ili ja da uradim ovaj i kakve god obaveze ovaj želiš da podeliš sa mnom ja sam tu Ja mislim da bi development team bo, treba samo da podeli ko će šta da radi na sajtu i da li ćeš template pa ćeš ti zadužen za dizajn da li treba nešto menjati da neki drugi da ubaca neke nove module i treći da piše neke tekstove što ostali što ostali neće moći da radi odnosno da svaki, svaki tim ima jeli, će imati e, odobrenja da, da, da bude, e, da mogu da pišu tekstove artikle na sajtu, da se neće stvari neće moći. Tako da, jasno za to da se samo podeli, e, da, zna, da se zna svak, e, svako počeo šta da radi u tom developmentu timu. To je to, znači može jedan da bude koordinator za da, šta, e, ko će biti za šta zaduže i to je to, znači ja nema nikakve zbrke. Ja... A, možemo li onda da dobijemo, a, sad, ako sad ne zna koliko je to tehnički problem, da se, ne mora ceo sajt da se prerađuje sve, ali da dobijemo a, kako bi rekao, bukvalno par poluda nekih, neki par template-a kako bi mogao sajt da izgleda, pa da onda svi zajedno odlučimo koja je najbolja verzija, da se ne bi ovde gurali, nismo ostali nestručni, da kažemo da lupamo nešto bezveće, što ne može fizički da se izvede, znači da vidimo par nekih predloga, koji bi onda kasnije mogli svi da odlučimo a, za, za čega, pa ako bi treba da se onda prebacuju taj template ili nešto drugo, ja mislim da to ne bi bio neki veliki problem da, da se uradi. A, pa jel' ok ovaj slovenski? Ja se izvinjam samo da pozdravimo, ovdje smo ipak u gostima kodane, pa moramo da. da idemo. Čujemo se, slušamo. Zabavljujoš, pa. Pozdravšu mi. Znači. Mogu, mogu se tu i prespavati, imam. <laughs> <Neke> znači. <laughs> I ipak moramo da budemo ovdje, ovdje milijatnih ljubav. Pozdrav. A, sad bi trebalo da rešimo i to pitanje nekog efikasnog načina komunikacije. Oćemo da završavamo taj projekt menadžer, ko što sad ima više ljudi, to se može brže uraditi ili kako? Treba nam neko sredstvo Ajde. za komunikaciju. A treba da znamo koliko je komplikovan taj projekt menadžer, kada on može da se instalira na, na sajt, šta on sve pruža, šta, šta daje, da li to može što pre, koliko vremena treba za to ili nešto sa pomoću štape i kanapada izvedemo neki, neki deo gde bi imali komunikaciju, znači da se ne vijamo jedni na Skype-u, jedni na Teamspeak-u, jedni na Facebook-u, jedni tamo ovamo, da imamo jedno mesto da će biti ves i da ćemo se svi informisati ili da napravimo jednostavno Google grupu neku paliku. To bi stvarno trebalo okviru sajta, mislim da bude rešeno. Ja se tu isto slažem, ako u okviru sajta imate jedan jezić gdje su novosti, s tim će sajt živjeti jer će se svaki dan nešto novo događati, odnosno sve informacije se svodu na prvu stranu kad kad se dođe na sajt. Ili imate poseban jezić uh, gdje, gdje se piše aktivni članovi pa se tamo klikne pa su tamo sve novosti Koje, koje se da a novosti znači svaki koji bi želio nešto gore staviti od kuca mail adminu i admin mora to staviti gore na sajt i to je odmah na sajtu gore tako da svaki put. i tako je sa ID znači sajt se cirkulira radi i tako <kuh> i tako stvar onda lače poći će to je najgore on pa mora se nasložiti na sajt al baš to da se stavi na sajt jedan deo da se, znači, da neko vrše administraciju svih tih članova i onda da se odredi određena dozvola za, za pristup za aktivnim članovima koji bi dobijali cirkularna neka pisma i ostala obaveštenja znači da ne ide to baš u etar odmah na, na neku stranu da će svi čitati sve predloge, zahteve, zamjerke i ovo ostalo, da imamo jedan deo da će određen broj članova moći automatski da dobije poruku od svakog i da mu to blinka negde kada otvori da može da podesite, to sad to je već stvara na development ima. Ok, a možemo da počnemo čim čim završimo ovaj sastanak, a, samo da mi nijem dao ovaj podatak i onda ja ću samim da se Po srednjem to. Ne znam, ko je još na development timu? E, Milani, ko je još? Bojan ovaj momak što je bio kod nas. Aha, dobro. E, imam e... njegov e, Skype kontakt, a poslili smo i adresu, da, i popiština. Da. Dobro, no šta je sledeće? Mi će trebali da, znači, taj deo da sredimo, to bi trebalo samo za dan-dva, ako budemo mogli da, da sredimo, znači, taj neki alat za komunikaciju, da, da imamo taj prvi deo i jedan deo oblaštenja za, za člana. Sledeće bi trebalo da organizujem, znači, staviti projekte, neke ideje, u stvari, samo da, da bi ko, timovi radili projekte koji nam slede, sad to su za ZDaj i za projekcije lokalne, znači čisto da imamo jedno isto mesto na, na sajtu, ne znam da li to baš da bude otvoreno na forumu, znači jedan deo da, da bi išli čisti fizički predlog i predlozi šta koji tim bi mogao da uradi i njihovi nacrti toga, znači šta da radimo što se tiče projekcija, a šta da se radi kao priprema za ZDaj. ZDaj je jako blizu, ako ne krenemo brzo zaglavit ćemo opet u cajknotu je li ste svi zato, da nam stranica izgleda kao slovenska stranica? Pošto se me tiče, nema mislim, to je sve manje više slično i treba tako da bude prepoznatljivo. Da, ja, sam mislil, sam... Je, ja sam mislil, zato je i dalje podložno promenama treba je krenuti samo tada, pa u hodu ćemo je menjati kasnije, ali to je to. Ja bih samo sad ne znam tehnički dobro to dali da sad pričamo ovde u masi ili sa development timom. Znači da, da se na naslovne strani, ako može na naslovne strane na homepage na sajtu u stvari na naslovnoj stranici bude par neki fizički vidljivih linkova, znači da to bude neki ne logo ili neki vodič za ovim znači da bude za vodič za aktiviste prema dot sabu ili negde drugu i tako par stvari koje su jako bitni za novo novopredeoštvo članove da on ne pretura ne, ne. po sajtu, da li ima negde prevoda, gde da šta da pogleda. Znači tih par bitnijih stvari koje bi svaki nove član ako hoće da bude aktivan, trebao u startu odmah da pogleda. Inače, videli smo sad i na forumu se javlja x ljudi koji imaju neke predloge koji bukvalo nisu pročitali ništa sa, sa pokretom i onda izlaze sa predlozima pa onda to unosi malo zabudno i kod njih i kod da ostalih. Da, to mora da stoji na, na najkomidljivom mestu, ta Activist Guide, verovatno na prvoj stranici. Evo, ja bih samo rekao, što se tiče stranice, nemojte toliko brzo sad sudi da li je ta stranica dobra ili nije, pitajte više ljudi i ovo što je sad Mina poslala i to je u redu, nemojte sad odmah vas pači tu stavljati odluku, napišete to na onaj web, sad, sajt koji je sada da neka, neka, neka i drugi neka i drugi odluče i neka drugi kažu šta im, šta im nije okej okay i, i i šta im je okej okay. i onda neka se neka, to to će trajati malo više vremena malo više resursa ali tako će se napraviti tako će biti najfer folkstrom ti na ti, ti ćeš dobiti na pravi stranicu ka, kao što je slovenačka a pa je štavi pa neka ljudi odluče šta im je bolje Znači, probajte, probajte više varijante više i ona varijanta koja će biti super, neka se pusti i ona koja će biti najpreglednija. Više će vremena uzeti, ali tako je jedino nužno. Jer inače opet dođe do te grupe hirarhije gdje par će njih odlučiti odluči šta i kako. Tako da, što se toga tiče, ja bi to sad pustio, neka ljudi odluče, a što je najbitnije, I opet ću ponavljati i opet mi više glupo to odgovoriti, ta struktura ka, ko s radi, šta, ko, šta se sa kim s ko zalaže, ko da, kome ja. plaća, a kako, izvinite, to je sad ja mislim jako i prioritetna stvar i ako se to brzo dogovorite onda probajte zidej napraviti po, po toj schemiji. To ja mislim da je jako bitno i u, u što kraćem vremenu to srediti ako to može. Eto, pardon, izvinite. E, Damjan, izvini samo da, da se nadovežem na tebe I to je ono upravo što sam s početka sastanka govorio ovo sad ne bi trebalo bude naša priča znamo šta je, development tim imamo svaki predlog zna se gde mail treba da se pošalje, Deve, development timu development tim odlučuje razmatra pokušava da dođe do rešenja i kraj priče to ne treba mi da raspravljamo ima ko je, ko je u tom timu zadužen za te stvari Je li tako? Tako je. Da, svažem se. Svažem se. Drugo, treba i ovu sranicu na tim spiku malo editovati da ne stoje ovi ovaj datum je stari, da se nešto tu ubacimo. Ok, su adrese, ovo je ostava, ali malo uh, edito, dolaze to ljudi i ovo je malo staro. Dobro, ovaj, sve je ok, ali Milan, Milane, jesi tu? Ovaj... Jel... Uh... Da Mislim da, da Milo ne može da te čuje, pošto ovaj, mu, mutirao je zvuk, tako da ne može da nas čuje. Dobra, ajde da će neko da kaže Min i Ivanu koji su došli, šta se desilo pre nego što su došli. Ukratko. Peđa, Srđane, Damjane. To bi Srđane najviše zlao, vjerovatno i Peđan. Samo problema, otprilike je govoreno da treba da se menje nešto u strukturi, samo ovde koordinisanje tima je još došlo, dolazilo do, do zapinjanja i zastekivanja u radu i predloženo je da ja i srđan preuzmem neku koordinaciju čeptera, što smo mi nekako, nekako kažem, prihvatili uz normalnu potreb da da se izvrši saradnje i sa svim ostalima, da se definiše ko šta radi i kako radi posao, to je na, na otprilike opisu ovaštenja i šta treba da radi čepter koordinator, tako da je to ne znam koliko sad samo, kad kažem niste čuli o čemu se radi. Znači predlog neki da, da ja i srđan dalje koordinišemo rad čeptera ovog ovdje. Normalno to se ostaje i dalje, smo rekli za razmatranje predloge, zamjerke, primetbe i sve ostalo, nije konačna odluka. Naravno, kraju krajeve postoji ceo snima koje je audio sastanka, tako da bit će dostupan svim oka. Mislim, to je samo eto dio neki plan. Brojče, ja samo se prijavim pa će mi taj snima koristiti pošto sam sad došao. Dobro daš. Pozdrav. Moram da postavljam pitanje, ovaj skaćemo se prioritetima lingvističkog tima i šta lingvistički tim treba da, da radi? Prvo ili kako ćemo da organizujemo rad našeg tima? Ana, tu bi ja sam malo prekinuo opet neka moja ideja. Svakako je treba slijediti ono što, što, što je globalni uh, lingvistik tim stavio na prioritetu, ali morat ćete naći barem neko ili dva Da, da probate prevesti šta je decision making process znači proces po komu ćete raditi, znači da ne dođe do te uh, hirarhije ili do centralizacije, i taj decision making process to su dva odstavka, to je, nije puno, uh, da, da, bi, da bi dobio neki, kako ću reći, neko pravilo kako radi. Visopki prioriteti Venus, Venus site. I u prošli, petak, u prošli petak je trebalo da počne da se radi na tome i ništa se s tim nije desilo. A Ivan u principu je tu ili nije tu, ne, nisam sigurna. Ne, no sad imamo random sajt koji se menja svaki čas u strani. <laughs> okay, za vremenu, to kad nema problema. Ja, ja to radim i juče sam sa mnom se dogovorio i to će da bude gotovo ako ovu... Templar ne menjamo ove nedelje, onda će do sledećeg likenda da bude gotovo toveda, mislim, ima dva velika dela, onaj, često postavljena pitanja i rezime, ovo ostalo je sve ok. Um, može li dok prevodioci rade taj deo da prooferi, recimo, rade na Activist Guido, li to moguće? Moguće. Ovo je sam samo sam pitanje. Dokle da menjamo e, liste prioriteta i kad nešto kočne onda završimo, nisam prebacio Venus Project site u Google Docs zato što uskoro treba se pređe na put, ali to sam saznao nedomno, nisam imao vremena da ga prebacimo u Google Docs i ne znam dokle još pa da osma, crtam ljudi. Ima potrebe da se prebacuje u Google Docs, to je ove kvalitečne priče. Mogli smo već da imamo sve okay, prevedeno. I evo, izvini, Sinać si na sastanku mm -hmm. lingvističkog tima e, prijavio se postup i rekao da već ima velike radice i da ću se postaviti na za sajtu. neko pusti, neko? samo pusti dakle, pliz, poštovič. Dakle, nisi, nisi, nisi u toku, izvini. Okej, okay, ja nisam u toku, zašto mi čovjek nije javio da prevodi Venoms Project site odno, ili ga nije prevodio na putlu, nego dođi kaže jednom nešto prevedeno držim to kući ja mislim da su internacionalog internacionalnog lingvističkih tim nasinom smo se upoznali i onda sedeli na sajtu tamo deputit i brati li prevodi svašta nešto mislim vez za za uopšte način na koji naučnici mislim članovima da rade proces prevođenja evene ja sam radio ovaj na na ovaj FAQ sekciji Popunio sam neke ove kratke, ovaj, jel ti, jesi ti sve završio ili koje si sekcije, tako da ne radimo duplu radu, ali ja sam u, u putu radio, tako da znaš. Pa okej, okay. ako si radi u putu, ne možemo radi duplo, ono, tamo si vidi ko je šta u radiu, točno vidite šta je urađeno, ali ono, tre, treba si se javiti čisto kao je ja prevodim, imaš tamo listu koordinatora. I ono sa sa našim Google grupama, Skype, povijemo imaš na sajtu, forum, nešto. Bilo je, je 8-9 ljudi na sastamku utorak. Ovde i Mirjan, mislim i Maša snaša i javili su se ljudi da, da, da će doći i bit još nekoliko ljudi, verovatno utorak. Bilo je ljudi 7-8-9, mislim mogu da pogleda. Pa nije frga, evo sad, sad ovo ovaj, ovaj. je. I sad ima Venus. Venus. Imamo Venus e, sa popstom, treba da se samo koordiniraš za, za Venus pošto on čovjek ima veliki deo toga. Koliko veliki da? Ne radi, da, tražim. Pa, pa imamo naj često postavljena pitanja. Ovaj moltene svetlo, gotovo samo pridacujemo putov i ovaj to što sam preveo davno, ovaj neke promene vršimo kad postavljamo putov. Ja, sam, ja sam... Ja sam silna će, sklonili smo orientation, presentation i future by design iz Putla i totalno smo ga prebacili na .sub i sad engleski team na tome radi i odno posle toga dobijamo ta to dva, sad endumom je neki problem i prebacit će nam to rej tako da možemo da, da, da, da ubacimo to neki alat koji je napravio čovjek specijalno za, za, za merging svih prevoda koje već imamo, spajanje, nekako biranje, e, najbolje koji trenutno imamo i pravljenje jednog dokumenta od toga. To je završeno za to dva. Koliko imaš prevedenih često postavljenih pitanja od onih stotinu i ne znam koliko? A, u, u putlo ili, ili ovako? Pa ovako. A, imam 91. Ja mislim da imaš 100 pitanja. A ti? Pa, nemam u principu ništa, to je trebalo da se počne prevoditi ovaj, sada, ali dobro je da se javio pa da nismo, ono, prevodili, da nismo dali ljudima da prevode, a ti imaš prevedenu. Ako da, vidiš, ja uopšte nisam i bio deo ovoga, tek juče počeo da radimo uopšte sa, sa Citecastom, tako da, dakle, ovaj, radio sam pre tri, četiri godine dok nije ništa ovo bilo, jedno ovaj, po, sam pogubilo se, ovaj, I tako to. A kako se ušao u potu, nismo jedno ušli odavde kao zadnju. Bio i uče na sastanku lingvističkog teama. Da, već sam nedelju dana ovde pa TeamSpeak-u bio i onda sam primetio da ima ovaj language meeting i upao sam da vidim šta, čemu se radi i ovaj, upoznao sam Ana i Ray-a i, i tako. Super, super. Koje su vaše prognoze? Dokad može to da bude gotovo taj, recimo, Activist Guide, pošto je on meni trenutno nekako najbija? Evo, evo, evo, što se toga tiče, velika jedna je počela to da radi. Nije došla na ovaj sastanak sada, ali će doći, ja se nadam, na sastanak utora. Ukoliko se ona ne pojavi, to će da pređe direktno nekom od ljudi koji budu bili na sastanku. Znači, postoje svim dokumenti za... Za to i za designing the future koje, koje imamo neke prevode skinute sa, sa ja mislim, onog site gdje je već, ne znam, to mi je Ivan dao linkove. I to imamo prevedeno i to treba da se proofreaduje. Eto, to predpostavljam da ćemo utoraknu sastanku znati, dođi na sastanak pa pa da, mislim, da si i da govoriš na kraju kraja sa tim ko, ko to bude preuzeno. Vidaćemo da će ove dve da dođu, ako ne dođu preuzima sledeći dostupanje i to prepostavljamo da može da bude gotovo za sedam dana. Mogu nešto da, ne dažem, Ale. Ne, ne, ne. uh, Ivane, nešto si govorio nešto Google Docs. Ja ne znam, ne znam šta je to za, za prevodioce... Ovaj... Možeš da mi kaže šta je, šta je to? Ja samo znam za putoli i da moramo da radimo u putlu. Šta je to drugo što si govorio? Google Docs u njemu smo radili prevod filma moving forward i ispostavili se da je daleko jednostavnije od, od putla i onda sam imao ideju da prebacim sve u njih da se tamo odredi kako se bude radi u proofreading, da se vrati na putol ali ispostavili su da sada se suvišno sada. pogotovo ako ti imaš ovaj, odrađeni ovih ovaj, često postavljeno pitanje koliko 90 i kusur, to je skoro polovina kompletnog sajta ko radi Dejanan radi essay, to je također velik dao sajta i u principu smo gotovi s tim što treba se uraditi dobar proofreading samo moram da napomenem da je španski tim koji broj 50 članova tada je u stvari broj 50 članova radio proofreading jednog sajta dva meseca na koje imate misliti da je to nešto jednostavno Ajde, Možemo da radimo svi u putlu ovaj, ovaj, taj essay Jel on radi na Google Docs ili u Putu? Samo sveko mi možete. Rej kaže da možemo da radimo na bilo koji način koji nam odgovara. Dakle, možemo da radimo i u Putu, možemo da radimo i u Google Docs, mislim, možemo da radimo i u nekom trećem koji postoji. I na Syncu i na razne načine. I da to treba da se dogovorimo u okviru tima kako ćemo da radimo, da bismo bili najproduktivniji. I to što je Ivan imao kao ideju, to u principu nije loša ideja, može i tako. S tim što rej ima da mu da dokumenta potrebna za to, treba kaže minut ili minut i po za to. Dakle, nema potrebe da kopiraš i pastuješ jer čovjek može da ti ispostavi taj fajn, samo treba da mu trajiš. Uh, ja bih još um, um, pogledao samo, izvini, samo da vidimo koliko je komplikovano. Mi smo radili prevod filma u Google Docu, zato što smo određene stranice uh, proslađivali određenim prevodiocima Znači, jedan prevodilac je radio jednu stranu. Ako bi radio neki veliki posao, da je potrebno da ta stranica bude online za, za mnogo više prevodilaca, onda je po meni putu mnogo uh, povoljnije za taj posao. Znači, da može više ljudi da radi na jednom prevodu i da se ne dupliraju ti prevodi. Ovako će biti opterećeni koordinator ili iglistik tima da stranicu podele nekom, iako je taj ne uradi, da je daje drugom, ako je taj ne uradi, da je daje trećem, to je ogroman posao. Po meni da je bolje da bude otvoreno za sve na putlu, pa da svi vide šta je urađeno, šta nije urađeno može da radi, ono što je urađeno ne radi. Yes, yes, ja sam to znači. Sutra ujutru imaće vremena, ne, imaće vremena ne, ne, uvijek, uvijek, uvijek, da nam pokaže putu. Rej, znači pot priliku nešto ranije ujutru sutra. Rekao da će biti prušno. Ja sam ja sam takođe zaputal, ali otprilike ja od juna meseca pokušavam ljudima da objasnim kako funkcioniše putali. Nito ono videli ste koliko je urađeno na, na, na putlu 20%. Mnogo ljudi nas zato hoće da rade putlu, ne jer imamo ljudi. E, aloca je na pokaže ja sutra ili hojd danas, stvarno ne mogu da budem tu negde do 20. februara, ja ne znam koliko ću moći da dolazim. Nešta me meni, nekim druge, da pokaže, pokaže će, pokazat će mi rej putlu i pokazat će mi pokazat će mi pokazat putlu, tu ćemo da, da organizujemo to na sastanku utorak, pa onda će na tome da krene da se radi, a ti kad završiš sa obavezama, onda ćemo da, ili rej, ili ja, ili ja i rej, ili već kogod ko, ko, ko bude tu da ti pokaže za putlu idemo dalje. Bilo je, Rej je onda Nemar jedno večer kada nam je pokazio ovde, to je trajalo jedno sat, sat i po vremena da svima objasni kako se ulaze u putu. To je bio međunarodni mitik, nema mislim neki. Uh, I to je poprilično trajalo, ne znam, da li vi znate, Ana i Vjene, kako da sabi, ljude do da putu u putu? Ja umem, ey, da, ih, umem ey, da ih uputim ey, u putu i to zaista traje nekih sat i po vremena. I kad god sam zvao ljude da dođe na tijem spejke na Skypeu da ih uputim na putru, da jednostavno odziv je bio u prilike... Dođi utor, dođi će rej, ako je da gledati da dođe, dođi i ti, a dođi se u nam pokažu. Ana, ana, ana, isti problem u Sloveniji, mi ne bi završili sajta ako bi ja morao sve uputiti u putru. Prvo zbog to da je, svi su ti ljudi radili pa su tek me veće imali vreme, da su došti da bi prevodili nešto, pa su došli na put, kad je srvali srvali, bio toliko, da, po, toliko je lagano radio, da su ljudi popizdili, da sam ja morao sve tekstove, copy, peštovat i slab, svakome segment po segment, da su uopće mogli nešto preveći. Pa i mi smo vremena, se... to radili, i mi smo to radili, znam šta priča. Znam, i zbog toga znam što, koliko, koliko vremena sam potrošio da sam ljudima da su ljudi skontali kako se upotrebljava putel, prije bi, prije bi preveli ako im ja dam, iako su upteretili koordinatora, bolje da sam im ja dao 10 stranica da već preveli, nego čekali da dođu na putel da počemu prevesti. Uopšte nije da radimo i preko Google Docs, mislim ili na bilo koji taj alternativni Znam. način, ako, ako to možemo lako da organizujemo i da taj posao ide, mislim da imamo prevode i, i, i plohove da završavamo to... stvari. Tu se, tu se mora odlučiti, vjerovatno likvisti koordinator šta, mora ima toliko iskustva da zna šta je bolje za njega i on zna najbrej kako prevodi idu ili je bolje da on šalje tekstove pa mu ljudi šalje tekstove. Na, ja imam, ja, mi u našem timu imam četiri koji uopće ne žele reći svog imena. Znači on mi se potpiše, jedni mi se sa N, drugi mi se sa S, treći mi se sa I i sa A ili I, ne znam tačno. Jer ne žele staviti svoju identitetu, vjerovatno rade na nekim poslovima, kontroliraju se meni. Kod nas sad stoji, oba naše imena stoja. Ivan je koordinator jezičkog tima i ko, ko koordinator tima za progledove i prevođenje, a ja sam kod nas šta za lekturu. Ima to kod nas tamo, i adrese i sve Znam, ali kaži ti, ja moram takve ljude prihvatiti ako, on, ako oni žele ostati anonimni, pošto stvarno dobro prevode i sve, oni još sve zlektoriraju. Znači, sve ne, to, to, je to ok, svojom se slažu. nije ošto prka, ali ima ljudi koji hoće da uđu i uputili da rade i ima tu među njima i lektora i, i sad ka, ka, prosto... Ne, Danijel hoće da kaže da ima ljudi koji ne žele da se da se uključe zvanično u projekat, znači pa da bi ušao u putu, on mora ostaviti tamo adresu, mora se uključiti na globalni sajt da bi se uključio u put, i ovo ostaje, on hoće da mu ti pošalješ dokument na neku uh, nepoznatu adresu da on prevede i da to tebi vrati da bi očuvao okay, svoju privatnost, kako da, smo i radili. Znači samo nam trebaju fajlovi koje ne moramo ponovo da pravimo, nego možemo da ih dobijemo jer ti fajlovi već postoje. Gubimo vreme ako, ako ih ponovo pravimo bespotrebno i mislim da je to opterećenje, ako to može se završati za 2 minuta. Ja sam ovaj se piti. Tačno reći ti pokazati, meni isto, isto, isto, isto sam imao sati i posle sa njim, i tačno možeš file lepo kooprektivirati u Note 5++ i onda lijepo iskopirati u WarTalks i sejvati i poslati poslat ljudima. To, tako sam ja radio i, i stvarno funkcioniše i stvarno ne bi bili do sat gotovi da, da, da, da mi smo radili u na takav način. I mi vjerovatno ovde u Sloveniji da smo još uvijek toliko nazad, mislim ljudi su još uvijek toliko nazad da ne koriste internet u svim namjerima. Znam za 3-4 koji imaju jako loš internet, pa sad ako imaš loš internet, kako ćeš na putu a, uopće napisat nešto? Ali ako hoćemo, mislim, kako da kažem, ima nas ovde i želimo to da napravimo. Ja sam veoma zainteresovana za proofreading, Ima ljudi koji su takođe zainteresovani za proofreading, ima ljudi koji su zainteresovani za prevođenje, možda ih nema 60, ali nam i ne treba za početak 60. Dajte prvo da prevedemo ono što već postoji i lako je, da ćemo ovako, da li ćemo onako. Ana, da li su nešto Hrvati radili po tom pitanju prevođenja sajta? Možda bi moglo nešto sa toga iskoristi da se samo malo nešto promeni da je bude kao anavodno srpski prevođenje. Može. Što znači što da, da, je to isti jezik i jeziki, nema smisla dva da potrudit is. Da, mi može i to da se proofreadinguje, nije ni to, nije ni to problem. Ali onda be, se zna, onda, znaš, ne može putlom da bude otvoren za svakoga, da unosi promene, nego mora tačno da se zna koja je ekipa sad na putu i čime se bavi, znači bavi se proofreadingom uh, ovoga što će što će Fox Trodo da staviti na na na na na putu ili aktivistom, znači tačno se zna ko šta radi. Nekako, i to svaki član tima U svakom trenutku može da vidi gde je Ana, Ana, radi lekturu, ne znam, aktivista i njoj treba koliko vremena, kada je počela, kako je to uradila, razumeš, ili Ivan radi to, ili Mina radi to, ili ovaj tim radi to, to je ono što mi ne znamo. Da, evo ovdje... To što ja što radi i onda radimo 200.000 puta iste stvari, mislim vrtimo se u sve zveze. Znači. Evo, baš isto što, što, što je meni re lijepo prekao, uh, ja sam bio admin, došao sam, vidio sam sve koji su nutra a tekst koji nije bio preveden, nije bio još stavljeno lutra, ja sam oduzeo prava svima baš zbog toga da nije neko išo popravljati ne znam, nešto što je već bilo proofridano. Znači ja sam morao oduzimati svima prava i dati pravo samo proofriderima koji su išli zato da a svi ostali su mogli samo pogledati i stati se gnješćen. Znači predlo. I to je to. I i nema, vi ste tu sa ono... da sada Ivanija, jedini administrator i to toga svega. Nam pa, pa baš zbog toga di kažem, sad imaš dve opcije ili pri da se kompletan tekst prevede pa onda oduzimaš pravice svima i daš pravice samo proofreaderima, proof, proof da, da ne bi mogo nekom mijenjati tekstove kad je proofreading read, proof već urađen, znači to je jedna varijanta. Druga varijanta ti je da ti unosiš tekst koji dobivaš eksterno i onda već odmah uradiš proofread, znači ako imaš pola teksta još za prevest, pola teksta je već prevedeno i proofreaderno, znači radiš e uh, uh, stepeno. Znači imaš dva načina rade, ja sam uzeo taj da su so ljudi koji da su so neki već proofridali iako mi nam ne falim ništa. Isto va to. In, in, Zato i to, jel' cekaš da prevedeš kompletan tekst i onda daš pravice samo proofrider uh, proofriderima rideri, proof i samo oni to urade i onda ide oni krofcije tekst. Znači, špa, špa, Španjolci su radili toliko više puta samo zbog toga jer su radili kao grupa, radilo ih je 5-6 odjedan put pa nekad neko nije došo neka drugi nije došao, ali uvek su imali skoro 5-6 ljudi ko, ko, koji su proofread zato je njima trebalo tolko vremena. Recimo, kod nas, mi smo proofread ne znam da je bio jedan mjesec, ma kaki, još pola mjeseca. Još sad imamo probleme, ne, mo ne možemo staviti uh, gore, je, probali smo i Evo, nikako nisam okay, mogla srebrati. Moram, da moram da znam uh, da li sam sa prevodijocima ja ili jo sa prevodijocima Ivan. Da li sam i sa prevodijocima i sa proofreaderima ili sam samo sa proofreaderima? Pa to vidiš, to vidiš tamo ako si admin, ideš na Vimez Project, imaš pod admin i onda u adminu vidiš koji ima prava uh, promijeni tekst i ko ima prava samo greva teksta. Da je ne ona priča o uređenju ovde kod nas, ne o tome, ja mislim. Da se ona i Ivan organizu malo bolje. Ivane, koji ti je Skype ili e da možemo ja i ti da Venus projektu ovaj koordinišemo i ne radimo duplu radu? Znači, Activation Guide imamo ovde, da? Da li je nekto pregledao, je to to ili? Izvini, nisam čula. Vodičak i vi ste preveden, imao u pdf... On je preveden i dat je, dat, je, dat je devojci koja je rekla da će to da prevede, nije došla na sastanak, nije odgovorila, javila, rekla samo utorak, ćemo znati ko to radi, mogu to ja da preuzmem, dizajnirujem budućnosti, odnosno projektovanje budućnosti, isto radim neko, ali ima ljudi mi si mirjena, je tu i hoće da radi, želi da radi, ako se ove dve ne pojeve, prosto prosledit dalje tukde je stalo onome koje koje konstantno slobodnije. Dakle to predostavljam pošto tu ima 2 puta po 70 strana od prilike. E, u pitanju je proofreading, pretpostavljam, predpo, pretpostavljam da to može da traje nazvao 7, 8, 9, 10 ozbiljnih dana. Pri tome će e, biti e, aktualno i, i aktualni video materijal, znači popravka, popravka e, ovoga titla. Tu se prijavio jedan momak koji radi isključivo isključivo video fajlove i radi ono mislim jedan po jedan ih skida prvi neki proofreading i solidno misao se OK kako da ćemo da vidimo ono, taj, kako ćemo organizujemo proces proofreadinga na WhatsAppu Osakom hoće dva proofridera rei predlaže da taj neko ko, ko radi zadnji zadnji proofreading svega što što izvlazi od nas radi neko ko stvarno dobro zna srpski I to ćemo isto da vidimo na sastavkom jezičkog prima, ko će, ko će to dajati. Podelit ćemo zadatke, ima ljudi, bilo je ljudi, Deja nas je javila, izvinjamo se što nije mogla da dođe, Nari, kada bi se skupili svi oni koji su rekli da će doći moglo bi da bude 14-15 ljudi, nastroje to je 18, a imamo ih 9 sigurnih i nas troje 12. Ima ljudi koji se odazivaju u pozivima na mail, i koji tako prevode nešto, znači možemo deo materijala da šaljamo i preko limbisti grupe i da i da prosto dobijemo neke prevode koje možemo da, da, da implementiramo u Putin sami ili um, to, to je prozvrljenje. Um, Ana, je li se ovo sestroma je jelena, se ona javljava Poslalnog nije više? Ne. Morat ću da je poivljena. Ali je Nina uradila svašta, koliko sam vidjela, tako da... Dovoljni narav rad radit ćemo još i pokušati još više da guramo kroz Stonjena i malo još ideje za neko medijsko presao. Ona bi trebala da se uboci u taj neki medijski communication team da njima, pošto ima slobodno iskustavljeno. On je imao sastanak u četvrtak i bilo da. ih isto, snažano bilo ljudi, da? Da, bilo je samo što su većinom to novi članovi, tako da ona, a, tek treba da se proveri kako rade i tako to. Nina bi mogla da, da upadne tu, pošto se ima ogromno iskustvo i poznaje ogroman broj ljudi što se tiče medija i ovog, radila je na, na dosta tih i, i radio, stanice i televizija, stanica i dobar i urednik i, i voditelj i puno ljudi poznaje i može što se toga tiče da esat koliko ima vremena. I imala da je slajne da primetve u, u, u poslednjem proof readingu onoga što smo radili pampletu. Da ima ona ja kažem ima i dar zato nije ona baš završila je na engleski jezik i književnost ali više radi kao novinar kao urednik ali vrlo dobro vlada jezikom trenutno je u bugarskoj nije na raspolaganju a pa se vrati onda ćemo je onda da žalimo Ja sam ja sam mislila da pričaš o Mini ja ovo što sam rekla bilo je za Minu A a izvinjavam se ja sam pričao o Nini a o Minu ne znam za to Uh, pričam za, za sestru moju, za, za Nino, ona bi trebala bukvalno kod mine da se uključi u tim, da bi pomogla sa svojim iskustvom, uh, ona već dugo radi, 15. godina, ako ne i više na TV stanicama i na radio stanicama, radi kao urednik ima veliko iskustvo što se toga tiče i zna šta gde i kako baš oko odnose sa, sa javnošću i oko novinarskog posla. I takva osoba. osoba bi nam baš dobro došla. Ona je spremna, radila jedan deo i malo učestvovala, nešto koliko je stigao vremenu za, za prevod i radila je najavu na radio, te vi nazve Vojvodine, je uradila najavu okviru, ona ima svoju emisiju Kosmos koja ide na, na RPV Vojvodina na prvom programu, ubacila tamo i trailer i deo sa Venus projekta, da se i ovo vidimo na nekim medijima. Ma super je bila ta najava svaka je časa. Vaj trebamo još, možemo da idemo. To bi bilo to samo bi možda malo češće ovih dana dok se sve to ne izdefiniše, bar da, ako nemamo neki drugi, da se ovde malo vidimo, bar a, bez obaveza nekih zvaničnih, ali da, ali da čujem stigle neko nekih predloga ili na nešto novo ili preko sajta da se vidimo šta se radi dalje, šta da, da ne čeka nedelja. Što mi je predložio neko vrijeme oko 7-8 svaki dan da se skupljamo kako kad možemo tokom sledeće nedelje, E, Linguistički tim ima sastanak utorkom od osam i komunikacijski tim ima četvrt komod i devet, tako da e, ili da nam neka odjasni kako da napravimo posebnu sobu za te sastanke, mi, to su naši termini. A sve ostalo može to neko vreme 7, 8, 9, meni to su super odgovor. Mene od je odgovoro posle osam jer trenutno ove nedelje popodne državljam na serveru nekom do sedam i onda sam tamo tu u razmaku prelaskao sa, sa tog dela kući. A što se mine tiče, uvod mogu da dođem na net oko nekog vremena kad se dogovorimo da bismo eventualno uradili neku koordinaciju između komunikacijskog i jezikog. Pa vidi, što se toga tiče, ovaj, mislim da je bolje da ono, mi kad budemo imali gotov tekst, ja ću tebi samo cimuću te na Skype kako je da trebalo, no mislim da nema potrebe da se vijemo svaki dan ili nedeljno, nećemo imali s toga puno tekstu okvorit ću onda email u grupu za, za Proof Reading Team i onda ću da te uključujem u tu grupu, možeš da pošestiš na grupu, pa će se tu vrlo ljudi sami prijavljivati koji su u ekipi da mogu da, da urade i kad ja nisam tu ili već znaš, da svi na to stiže i da, i da imamo komunikaciju po pitanju nekog od projekata. Ok, da bi to moglo, možda da bude nešto više na faze, na ovaj, ne, ne znam kako bih ti rekla, kao a, Ne znam da li si imala prilike da obješ kao jedna mailing lista za jednu e-mail adresu i onda ja kad pošaljem stigne svima vama. Ako ima grupa. Pa da, ali a. ako oni šalju međusobno onda to meni stiže, a meni to baš ove, ono mislim... A da ne dobiješ ime? Ne, moramo da imamo neku komunikaciju oko to... Ove... Možemo je preko Skype, da govorit lože, sta... no, da, da lišta... naravno, naravno, samo u to vreme, pošto je mi na tu do nešto 10 do, do 1, kažem, uvek možemo da organizujemo neko naše vreme, da na neki način razminimo informacije između komunikacijskog i, i, i proofreading tim. Da, kažemo... Da... Ja Ako se to radi u okviru Google grupa ili u okviru skype znači da, da se pošaljaju uh, srđanoj ili, ili meni da ako ima neko nekoj novu ideju, ako se pokreće neki novi projekat, da ipak znamo da ne čujemo to sa, sa nekom zadeškom, da, da, da kasnimo u svemu tome. Znači da, da vako, budemo u svima... Uh, Otvornit proofreading grupu na Google i poslat vam link i moćete da se prijavite sami kogod hoće da prima, da prima uh, mailove. Eto, možem, da možemo i ja i Srđan i bilo ko, ako je neko drugi zainteresan, da se uključujemo u svaku Google grupa, da, da vidimo, da, da čujemo posle pet dana, da, da ima nešto, da se pokraće neki projekat, neka nova ideja. Ok, ovaj, u, u tom novom svetlu, ja bih zamolila samo Sneža, ako može, najslimkin dokument što smo radili u četvrtak, ovaj, da pošalješ peđe, mislim, ja sam to slala Milanu. Ok, ovaj da, a kako smo posle te pete se razgovarale ili samo stavio ovde link da se da šta smo radili u četvrtak i koji projekat nam je tren. Samo da. Onaj fajl dole je bio bio na početku ovog razgovora o postojimo koordinatora, prosla sam do. Evo ga. Al to smo mi ove ovaj baš čestile na sastanku u četvrtak, podelili smo poslove po pa ovaj sugestije, suno obrado, došlo je uvek je to samo jednošnje. Da, ovo sam videla, ovi na engleskom, nisam imao prelebi. Mina, ti si videla ovaj drugi? Pirampe? Nisam. Pa eto, ne bi bilo loše, malo i oko toga da se prodiskuti, što ste se vi malo kasnijuk. Tu bi još mogao da se razmati prilikom u prijave, na, na primjer ako ide sad to preko našeg e, sajta za, za čakter, da li da postavimo uslove za prijavljivanje članova, da se ostavlja više nekih podataka, manje podataka, znači. da bude obavezno neka mail adresa ili nešto, neke stvari za, za kontakte, da da tražiti da ostave ljudi grad ili ostaviti na, na njima za... Neku. Možda za početak ostaviti više neke privatnosti novim korisnicima, jer su svi još relativno skeptični, naočito novi ljudi koji nisu čuli ništa o pokretu. Znači, kakvu formular staviti za pristup, da ne kažem, sajtu ili pokretu, zvaniče neku pristupnicu ili nešto drugo, da bi, da da bi da to imali da neku da bazu zna. podataka? Pa ne, da, da, da, da, da, ali čisto da, da imamo da. mi kvalitetnu bazu podataka s kojim možemo da raspolažemo, makar da pošli da neke cirkulare. Otvoriš ti punu bazu podataka, znači sa svim, sa svim nekim stvarima koje su nam važne i onda mi, bar koji smo aktivni koji smo tu, možemo da ostavimo te neki podatke jer smo tu i aktivni smo. A oni koji dolaze mogu i ne moraju, mogu to kasnije da promene. Mislim da je to sasvim okej okay ideja da se zna ko što radi, ko, koga kako možeš da nađeš i da možeš odmah ne da nađeš. Da li sad izbereš Skype ili ovo ili Invest grupu ili naš jedno val do ili Pa oni za registrovanje Aha. ostavljaju svoje mejlove, zar to nije dovoljno na neki način? Ipak je malo previše tražiti im adrese i ostalo. Ne, ne, ne. Da, ovaj administrator je na sajtu. Na sajtu ovaj imaju znači pristup svim tim mejlov adresama. Ope, pa ne, ne vidim, mislim, zbog čega bi tražili više od toga, nije sad, ono, će nam trebati u ponoći. To, kod, formular u smislu pristupnice da neki simpatizer želi aktivno da počne da učestvuje u okviru pokreta, onda popunja pristupnicu gde navodi e, svoje, da kažem, polje delovanja to je oblast u kojoj je dobar dalje to lingvistik dalje to medija dalje to ne znam nija već koji deo pokreta ovaj, tako da onda se pravi baza podataka potencijalno raspoloživih aktivista i to je to a za osnovu samo mail Baš to sam imao, na ovu, da vidimo da li ostaviti ovako, kao što je na globalnom sajtu, znači na globalnom sajtu se traže samo nickname i, i, i mail adresa, bilo kakva i ti si član pokreta. Da li ovde dodati, mislim dodati ovde normalno učlanjenje, samo nickname da, da upadne u, u, na sajt, a za neko da, da mi imamo, baš to kaže na listu potencijalnih članova, potrebe aktivista da kojima možemo da se obratimo sa nekim predlogom za akciju da ne bi slali onda svima koji su došli da pogledaju sajt da dobijaju, e ja, da radimo ovo. Znači, pored ovoga, znači, učlan je jedna uloska na sajt koji može da se dobije znači, savješnik name i password da ovo ostalo hoćeš, nećeš da se stavi još neki formular ili neka aplikacija da bi neko naveo svoje interesovanje ja bi ovo to i to da radim ja sam na raspolaganju možete mi slati mejlova ili ostalo tako ili to čisto ostavite i na, na glavnom formularu da on ima samo da li želim da me obaveštavaju želim on da da ako ne želi ne obostamo ja predlažem um, da je mogu da kažem nešto da prvo stranicu sredimo ovaj vidi Milan ovaj već menja i to je super kad se stranica sredi odma na na glavnoj ovaj Na glavnoj stranici da se stavi TeamSpeak server i da se kaže da li ste zainteresovani, e, imamo svaki utrak ovde ovaj sastanak i onda Ana, Milan, kogod želi da priča o ovaj, nemogući no, novim ljudima da pričaju u ovoj sobi i prvi 10 minuta uvek za svaki ovaj sastanak je da upozna ljude sa pokretom. Tako da sve šaljamo na TeamSpeak, da ima isto i neka vrsta kontakta, ali to sve da bude na levoj desnoj stranici na levu, strani strane i ovaj i tako da ljudi odma možemo da dešaljemo da u jednom smeru i ja mislim preko Teams-a je najbolje. Dobro, možeš da mi pomogneš u tome. Ja mogu svakako. Okej. Hoćeš da ste? I što se tiče tih ovaj, interesovanja, zanimanja i to, a, mislim da na postojećem sajtu trenutno ovoj postoji i tako nešto, jer vidjela sam na profilima izvesnih članova da su zapisali svoje interesovanje, znači a, u sklopu profila to može da se zapiše samo ovo ovaj, i treba ljudi da malo pogledaju i da potražaju gde to teli. Pa da, to bi trebalo da neko baš traže, to bi na neki način vina ne trebalo da mu upadne u oči u startu. Znači. Vedi, kada, kada sastavljaš svoj profil, to ti je odmah znači tu. Sve ti je na toj jednoj stranici, kada ideš da edituješ svoj profil, tamo imaš apsolutno sve podatke koje možeš ostaviti o sebi, ovaj, ujedno i ta interesovanja i ostalo. Da, ali ja to na primjer ne pišem. Ja nisam prvi upisao to na, na, na svoj profil Tunit vrlo redko ga upisujem na bilo koji forum da se e, kačem. Znači to mi je po defaultu neki fo, formular koji ga popunjam za pristup svakom forumu na, na internetu i onda me mrzit da to znam. Znači popunim samo ono najosnovnije što kaže treba mu nekako dati do znanja da je poželjeno da nešto još doda da popuni, znači one ko ima svano interesanje da radi nešto, on će to popuniti, ostali su došli Dobro, da vide u čemu češće, se znači prodi. Da postoji već neka baza podataka i da mi koji ne znamo kako, da treba da nam postane dostupnije, da vidimo gde i da naučimo kako i da to popunimo imenju, pošto ni ja isto nisam to upisala, nemam pojma nigde. Pa treba da bi se kanalisale, kako bih rekao, aplikacije tih novih članova, mislim, niko ne zna... E, koji profili su tu ljudi u, u optici, zato kažem e, trebalo bi da stoji neki naslov tipa poziv e, da li želiš da pomogneš ili da se aktiviraš pa baš to, da, to da, baš je stvarno za kaj predlog stvarno da će stvarno ljudi koji imaju neko znanje, koji stvarno imaju želju i volju ti pomognuti, ti reći ej, slušaj, ja sam Uh, znam elektrotehniku ili znam kvantnu fiziku ili znam astronomiju, ne, nebitno šta, hoću da pomognem i šta ja mogu s mojim znanjem da učinim vama dobro, mislim, ajde dajem lupa primer, ali tako je. To je dobro primar, šta, to je to. O, ja bih samo ne, nešto, to sam, to ako, sam, sam. ako može, ja ni se obraćam, mogu naravno svi da slušaju. S obzirom da stvarno nema više snagi, ni vremena, ni kojeg ču da ja ti onako zvanično sada, Ana, predajem palicu, dovoljno si upućena da može da nastaviš, uvok će biti tu da pomognem ako negde zapne, ali ja sam ona, u, u fazi raspadanja trenut. Dobro. Dobro, ovaj, ok. Tu, ja samo mi kaži, ono bih super da znam, u kojim delovima mogu da te, znaš, kad nešto hoćeš i ako, ako hoćeš nešto da radiš ovu jezičku, time sami kažeš šta je to, da prosto znam koji deo radiš ti, a koji deo treba da radim ja. Pošto to sad ne znam. Pa to, odnosno, ti trebate da da radiš, treba da radiš... Do sad stvarno nisam znao. Pa do ovog momenta radiš sve. Tako je, možda viraš šta hoćeš. A kažem, ako ti bude trebalo pomoć oko tog tehničkog dela, tabela i ne znam, kojih čuda, Dok se ne project manager, on je manager, to će ti pomoći, a ona prioritete i sva čuda će ono do, dogovoriti, apsolutno je meni sve jedno, kako imam vremena, možda budem se javi nešto, prevodim ili proofreadujem, ali tebi Ivane, da, da li smo ona, samo da. da pitam, pričali smo nešto ranije, ne znam koliko je ona, jesi ti videla na, na docabu. Ivan je nas ubacivao da bi mogli da otvorimo neke prevodi da radimo, znači posebna da raje, znači, grupa postoje, znaš ti oko toga to? Ne još, ali, ali sam u kontaktu s talnom srejem i jednog pojedan deo prosto prelazimo, ima toga dosta, ono, sledeća lekcija je putu. Tako dakle, da ovaj od sad smo radili veliku stvar koju je sve žena isto pominjala pre neki dan a to je da je treba oditej prezentaciju i to je isto jedno stvari koje su na listi prioriteta i ima čovjek koji to radi ja to radim znači mogu to da radim imamo nekoliko e, djevojaka dve vade koje su nastavnice srpskog ili ili profesorke srpskog e, imamo jednu ženu iz Kanada koja tu i prevodi mislim skroz je tu, ima tu još ljudi koji se javljaju To je kod situacija. I sad, sredili smo, taj, sredili smo ta dva snimka koja su velika i ostaje još adendum. To su, četiri velike stvari su postojale i stajale su na putlu i isprečavaju da se povuče da materijal sa putla 1 i da se počne da se radi u putlu dva. Da, da bi to moglo da se uradi, bilo je potrebno da se adendum, ovaj, orientation presentation, Future Design i još jedan četvrti žak Presko, ali to nije ni početo, tako da smo to odmah skineli s Putla i prevacili sve u sub, Da se oni u stvari, da se sasteve ti prevodi koji postoje na DotSubu i na Putlu. Momak je jedan iz tima globalnog stana, ne znam još kako se zove, on je uradio programčić koji možeš da loaduješ certfail sa DotSuba, certfail sa Putla i engleski file i da tarva dva postojeća prevoda sa oba mesta praktično, da se izabere bolji i da se od toga pravi jedan koji će dalje da uđe u, u, u proces obrade. I sad, engleski, lingvistički tim mora da uleti i da sredi future by design, orientation, presentate, ni pre toga ne možemo ništa na tome da radimo. Dakle, možemo da radimo na onome što je u tabeli projekti na, na sajtu, koje je danas isto up update-ovana tako da su informacije sveže, Što se tiče Activist Orientation Guida i Design in the Future imamo nešto prevedeno i to je ušao u proces proofreadinga, međutim ne znam šta se s tim dešava, utorak ćemo to da podelimo i to će biti gotovo za 7-8 dana. Kapiram da Venus site će biti gotovo ono skoro čim to završi, vidjet da radimo proofreading toga, dakle imamo ljude koji sve mogu da, da, da radim. Čini mi se da je proktor trekao nekoliko dana i to je organizacijos. Trebalo bi da za jedno, 10 petnaest dana imamo sve važne stvari, ili bar neke važne stvari negde postavljene. Ana, samo uh, jedno pitanje. Ovaj, uh, je, uh, ovaj, ovaj vodić u obliku knjigi i ovaj u obliku dokumentarca, ako si nešto gledala ili ako neko drugi nešto zna o tome, da nije to slučajno ono, Skroz isto, možda bi mogla prevod da se... To je, ne znam da li je skroz isto, uh, za orientation, presentation sam so ja jučer radila ta emerging, ta dva fajla, i ne znam tačno kakav je prevod, ali future by design je ninoči katastrofa, katastrofa, to je da samo se jednači da se smiješ ništa drugo. Dakle, to će biti ono, morat će ponovo da se prevodi, sigurno. Proces cijel ide tako što... Otvori se projekat za prevodioci, prevodioci ulaze unutra, prevode i u trenutku kada završe, ulazi proofreading team. I onda na tim fajlovima radi i ima pristup samo proofreading team. Kada proofreading team završi svoj posao, to je gotovo, javlja se reju, to se zaključava i to se onda stavlja svuda da treba da stoji. Dakle, na, na, na, na, postaje globalno dostupno. Veloma, <tosan> veoma nebačno. bitno... MOň? Da li je to putovo govoriš ili za dot-sub? Za dot-sub kada je potpuno završeno možeš da izvezeš serveta fail koji je, mislim dobro, možeš i sada, ali, ali niko više ne može da ga menja. Zaključenje, možeš da odgledaš film, možeš da skineš subtitle, ali ne možeš da, da ga menjaš više kada se to jednom zahvori. I važno je da kada se to jednom uradi kako treba kad se završi da bude zaključeno. Jer, um, Da ja mislim da, da to i, da i pre toga mi smo sadili Ivanu, a on je stavio Reju da bi ubacio da samo određen broj ljudi može da radi na prevodu, znači ne mogu svi da rade na prevodu dela koji su vezani za Daigaist ili Venus projekt, nego samo oni koje Rej ubaci. Ok, to će meni Ivan da objasni i Rej, pa će ja da, da pre, mislim sad moram da preuzmem i i, i, i, i, i drugi tim, mislim prevodioca. To je kao bilo Da, e, nešto hoću da kažem. Ovaj Ako nema niko ko će da pruzme, ja sam za to i ja bi da sarađujem samom sa tim i da podarimo taj teret. Dogovor, to smo sad na dogovari. Ok, super. Onda Ivan može možda da kaži što Ivana, se treba sam na to. Tako. A onako odlučno se vrati, ja mu vraćam poziciju koliko bi želi. A, ko je sada u development timu, to me zanima? Bojan, Faustrot i Popistina. I primana. Ko? Da, da, Emil. Da. Pa ti je, Ne. Ovaj kod tu ozbilno, baš da mi date Skype, bojan, bojanov skype imaš, ja mislim se nego mi ti dao i Fox Trot. Okej, okay, vas zviti da mi pošaljete Skype na info@zmr.org ili samo mejlove kako bih vam dao. Uh, sve informacije potrebne za sajt. Dobio si jedan mail od Foxruta, možeš sve nazad tim emailom da pošalješ. To bi bilo sve. Odnosno tamo možeš naći svoje mailove. Okej. Okay.